Hej och välkomna till avsnitt fem av Stick With Us podcast och vi som sänder idag är Eddie och Anna. Vi ber om ursäkt för det här med den svajande ljudkvaliteten, det har ju varit lite kommentarer om det som vi kan förstå. Ett litet problem för oss är att det kan låta väldigt bra när vi lyssnar i datorn och sen låter det ganska annorlunda när vi lyssnar i våra telefoner när avsnittet väl har publicerats. Men vi är jättetacksamma för att ni ger oss feedback på det och vi jobbar såklart hela tiden på att göra det bättre. Jajamän. Och tack såklart för att ni fortfarande kommer tillbaka. Ja. <laughs> idag är det dags för avsnitt fem och vi kommer ta upp våra vanliga ämnen men vi kommer ha en liten twist på dem idag för vi ska nämligen ha ett riktigt nördigt avsnitt. Jajamän. Mm. Idag kommer vi bland annat att prata om vad vi har avmaskat sen sist. Såklart. Och vad vi sticker på just nu. Våra revelry favoriter med, med en liten twist på veckans tema. Jajamän. Vi kommer även prata om hur det kom sig att vi börjar spinna och vilka spinneredskap vi använder. För det är ju det som är veckans tema. Ja, ja just det. Veckans tips som just idag helt enkelt blir veckans fibertips istället. Ja. Vi kommer att prata om vad man får tag på fiber att spinna och hur man preppar sina fiber så att man blir redo att eh, ta fram spinnrocken eller sländan. Och veckans designer har idag blivit en total ullnörd och fåbundet. Mm. Och sen såklart ska vi ha en tävling. Ja! ja. Och veckans tema är då spinning! Mm. Så, vad har du gjort sen sistarna? Ja, nu är det två veckor sedan jag sände sist med Emma och jag har firat påsk. Trevligt! Ja, det var trevligt. Det var kanske inte så påskigt. Vi åt ingen påskmat, men det var trevligt ändå. Jag var hemma i Skåne och min kära pappa kom faktiskt upp med ett gigantiskt släp så tömde vi mitt förråd. Jaha! Ja, för jag bor ju inneboende och har alltså inte plats med alla mina saker som jag har haft magasinerade i ett år- och det där kostar ju en slant. Så jag tänkte att de plängarna kan jag hellre lägga på garn. Sjukt bra tänkt. Så nu har vi tämt det. Kört det till Skåne. Och nu bor alla mina saker och mammas pappas hus igen. <går> I deras förråd. To, back to basic. <går> jag Härligt. sa väl kanske i förra programmet att jag har hoppats att ta lite sköna promenader och sådär. Men det kom ju två decimeter snö det första det året när jag kom ner till Skåne. Och eftersom vi bor då på Skånes högsta punkt, Lindrödsåsen, så... När snön kommer så stannar snön. <laughs> ja. Härligt med lite snö på påsk. <laughs> ja, det kändes svårt och bra. Ja. ja men du då, vad har du gjort? Eh, ja, jag har ju varit i Norefjäll i helgen, eh, som ligger i Norge. Eh, och vi har bland annat eh, bestigit litet berg. Eller litet och litet. ett 1400 meter över havet. Eh, Högvärde heter det. Och det tog fem timmar upp och ner ungefär. Och det var snö. Väldigt mycket snö. Men det gick bra ändå. Det var tungt. Men så riktigt du, åkte, kul. du åkte frivilligt i snön och jag åkte ofrivilligt i snön? Lite alltså. så. Lite ja. så. Mm. Men sen dagen efter så åkte vi skiden ner för istället. Det var ju väldigt bra. Mm. <laughs> Tänkte vi där. Mm. Men har du inte stickat någonting då? Jag har stickat jättemycket. Det sa jag ju också i det avsnittet jag sände med mig Att jag hoppades på att ha mycket sticktid. Och det fick jag också. Så jag har maskat av min Angora-tröja. Mm. Som är jätte, jätte, jätte, jättefin. Och mjuk och varm. Och jag är jättenöjd med den. Nu ska vi se om jag kan försöka få må mig till att skriva ner ett mönster på ja, den det kanske. ska bli ett mönster. Det är tanken, men jag har aldrig gjort tröjmönster innan, så att det här med storlekar och sånt mm. är jag inte riktigt kompis med. Men jag ska försöka. Med mig på det. Ja, men det kan man säkert läsa sig till. Ja, jag tänker det. Jag får väl kolla lite på nätet och jag tror Maria hade någon, en hel bok om det. Ja, Maria är ju inte riktigt proffs, så henne ja, kan vi nog fråga. Ja, vi, vi kan göra det. Det är, henne, det är alltid henne jag vänder mig till. Jag kanske jag är trött på det, men det får du ta, Maria. Um, och så maskade jag av strumporna som jag stickade till Emma. Jaha! Ett par skorsocker, och de är jättebra. Så att jag tror att hon ska få dem nu på fredag när vi ska gå på och sippa Sippennytt, tror jag. Jag tror vi ska gå dit i alla fall. Jag Visst var de roliga att sticka? De var jätteroliga att sticka. Jag har faktiskt eh, börjat på ett par nya. Men det kan vi prata om sen. <laughs> ja, jag har ju också stickat dem. Ja. Eh, också gett bort faktiskt. Mm. Men eh, ja, jag tyckte de var riktigt roliga. De, ja. de, är lite, de är lite annorlunda i konstruktionen. Och så tycker jag att det blir jättebra passform. Mm. Alltså de satt som gjutet mm. över hälen. Eh, så jag blev nu tvungen till att ha ett par egna. Eh, vad ska vi se? Vad har jag mer gjort? Ja, jag, jag har typ maskat av en sjal som jag egentligen har maskat av innan, fast den har inte blivit officiell. Men nu är den officiell. Um, så den kan man också kika på. Det är också ett nytt mönster som håller på och teststickat nu, som heter Margaret Shaw. Just det. Och det är ju samma flätmönster som det är på den här eh, tröjan. Stickat, Precis, det är samma flätmönster Det var sjal innan det blev tröja, kan ja. man väl säga. Mm. Jättebra idé, ja. jag. att man återanvänder så. Ja, det, det är ju. Ja, det har följt upp. Alltså, med en ut. tröja och ett par struper och en sjal. Och en sjal. Ja. Grymt. Vad har du gjort då? Jag har inte avmaskat lika mycket som idag Min förhoppning den här När vi sitter här Sen det här avsnittet Var att jag ska säga att, gud jag är klar med min matroska kofta Och den blev så bra mm. Men jag har inte plockat upp den Till mitt försvar så var den, den är alldeles för stor på att börja omkring mm. på Så att jag kunde inte ta med, med den till, till Norefjell helt enkelt Däremot så är jag klart Den här Susie's Pedals ja, Den, den lilla skal. Det, det är en och som ser ut som en charlätt mm. som vi pratade om i förra avsnittet. Just det. Den blev jättefin. Jag gjorde ju om mönstret till en fingering. Och sen så stickade jag så många repetitioner så så tills garnet tog slut. Mm. I princip. Jag hade ju ett restgarn från en baske. Mm. Mm. Så den blev jättebra. Kul. Så den ligger i på blockning nu och gottar sig. För yes. den kommer ut i solen. <laughs> mm. Sen har jag faktiskt lagt upp ett helt nytt projekt som jag också har stickat klart. Uh, och det är ett par sockor som heter Mirabella. För jag var tvungen att ta med mig någonting och ha i bilen då. Uh, och uh, det här blev ett sånt i farten. Det här tar jag med mig. Uh, är det, det de du har haft i din queue ganska länge? Mm, har jag. jag. kände nu igen mm. namnet, ja. Mm. ja. De är jättefina. Hur ser de ut då? Uh, de är, uh, uh, det är som ett uh, spetsmönster på framsidan av foten. Och sen är de slätstickade på, både på undersidan och även upp på baksidan mm. på uh, kaffen. Mm. säger man? Uh, Ja. Benet. Benet. <laughs> jag vet inte. Om man säger. Um, så På att svenska det... så brukar man bara säga resåren, tror jag. Just när man det. Mm. Mm. Nej, men de blir jättebra och riktigt stickat projekt. Jag stickar den ena socken... Jag har, i... de är redan klara alltså. Ja, Jag stickar den ena socken i bilen och upp och den andra socken i bilen mm. hem. Fem timmar. Uh, och jag har faktiskt stickat i mitt handspunna igår. Mm. mm. Så det gör jag också bra. Vad stumparna är de? Är det handspunna? Japp. Vad kul. Mm. mm. Det är roligt att Eddie sitter och visar på sina egna fötter hur de ser ut. Men eh, <laughs> ni kan ju inte se det. Nej. Eh, om ni vill så kan jag lägga upp en bild på mina fötter. <laughs> jag ska bara... ja, så att, eh, ja, men ändå två avmaskade projekt på mm. en vecka får jag vara nöjd mm. mm. Så vad stickar du på just nu då? Det verkar ju ändå som att du hade hunnit med och avmaska fast du sa att du inte hade gjort det. <laughs> ja, eh, nej, men just nu så stickar jag på den här koftan som jag pratade om förra gången i Kashmir. Som vi mm. kallar för black swan. Eh, och det är inget mönster utan det är ju bara en slätstickad draglan kofta med två spetspaneler fram. Men nu har kommit en bit under armarna så att det är bara att sticka på. Härligt. Mm. Så att, den tror jag kommer bli riktigt eh, perfekt alltså användbar kofta som jag kan ha till, till allt. Mm. Eh, och det var det som var tanken också. Allt till var varje dag för evigt, mm. typ. För evigt. <laughs> för evigt ja. ja, det är därför det är bra att det är kärsmilj. Mm. <laughs> eh, sen har jag faktiskt eh, plockat upp ett eh, riktigt gammalt eh, projekt som har legat och att sig i gömmorna. Och det är min mormorsrutefilt. Oj, just mm. det, ja. Eh, den började väl på, för två år sedan Det ungefär. var när vi träffades så verkade du ju dig på mm. den första gången vi såg Exakt. Mm. Eh, och jag har gjort säkert, ja, men nästan... 150 rutor, tror jag. Mm. Så att det är ju inte jättemycket kvar. Men jag har sagt att jag ska virka tills allt garnet är slut. Och jag har väl typ en tredjedel kvar av allt garnet, kanske. Men är gör ganska små rutor, va? Mm. Eller ja, mindre än vanliga. ja Jag använder virknål tre, men jag har ändå fem olika färger på. Mm. Så att, ja, de blir små, fast mycket, mycket jobb. Mm, precis. <laughs> men ja, den, det vore kul att få klart den innan året är slut. Mm. Jag, hopp, jag hoppas det. Men jag ska inte... Det är inget... Inget löfte. <laughs> okay. Du då? Vad sticker du på? Ja, jag stickar ju fortfarande på den här randiga koftan. Men jag har faktiskt bara en arm kvar. Oh, jag har stickar knappslån och en arm stickade jag nu i påskast också. Han sticker så himla mycket. Det var jätte, jätteskönt. Det var äh, ärmarna kanske blev lite kortare än vad jag hade föreställt mig. eller mm -hmm. tänkt mig. Men jag tror ändå att det kommer att bli bra. Nu hoppas jag bara att den... Andra ärmen kommer bli lika lång. Ja. <laughs> är det för att garnet inte räcker? Källor, Nej, garnet räcker inte. Okay. Till längre än vad det blir. Jag, eh, jag gjorde kroppen ganska lång. För att jag har gjort några koftor som jag tycker är lite kortta i kroppen. Mm. De är ändå användbara. Men jag ville ha dem lite längre. Mm. Så eh, ja, men det känns ändå bra att kroppen är så lång som jag vill mm. ha den. Så för ärma, ärmarna slutar då en liten bit under armbågen ungefär. Men det är också rätt praktiskt. Jag brukar alltid koppla upp. Ja, jag gör ju också det. Men jag tycker att det, det är skönt på vintern. så här, Att de ändå räcker den ena man går ut och så. Mm. Men jag tror att det blir bra ändå. Och sen har jag börjat på skostrumporna. Mm. Jag, det andra paret. Det andra paret. Alltså jag inser att när jag säger det så låter det som att jag säger skostrumporna. Du är alltså sku. sku. Men med min skånska så låter det som att jag säger sku, skostrumporna. Skigt bra med skostrumporna <laughs> Ja, men de sticker jag i ett handfärgat kram som mm. jag färgade när jag var bodde i Holland. Och så de är självrandande i orange, grönt och brunt och det sa jag nog när jag pratade med Emma sist. Eller pratade med Emma i det avsnittet. Att mm. Det var nog ett sånt tillfälle när jag tänkte att nu ska jag gå lite wild and crazy. Och inte välja mina vanliga färger. Och sen tyckte jag att det blev ganska fult ändå. <laughs> Men jag vet inte. De ser väldigt höstiga ut och det är ju vår snart. Socker till hösten är alltid bra. Ja. Eh, apropå socker så såg jag på vår vän Eling, Sjärmans Elings blogg idag. Hon hade lagt upp en bild. Äh, från en tjej från Ravel Ravelry som har 81 par socker och som hade tagit bilder på sina sockar som låg så fint uppradade i lådor. Shit. Så Elin kontrade med en, sin socklåda som var 22 par. Jag tyckte inte det var så dumt heller. Jag har inte, inte i närheten av så många Jag har slumpar. kanske 7-8. Ja, jag tror också uh -huh. något sånt. Och då är kanske tre av dem typ utdömda till att vara jobbsocker. Mm, typ slättstickade ja. så här i Självbrändande <laughs> dropps. Precis, som inte jag så mycket om de blir slitna. Nej, Nej men det gör jag. Och sen var jag faktiskt då köpt garn i helgen. Mm -hmm. Jag ska sticka en sak. Men det är lite hemligt. Så att mm -hmm. jag kan inte riktigt berätta om det nu. Okej. Okay. Men snart kan jag nog berätta ja, om det. Spännande. Men har inte du köpt då? Jo, men om jag sticker till andra så får jag köpa. Okej. Okay. Mm. För att, äh, alltså det är ju... Jag köper ju aldrig garn utan att veta vad jag ska sticka av det så att allt garn jag har är ju till planerade projekt till mig själv så att eh, om jag då vill sticka till någon annan så har jag inte massa garn liggandes eh, så då då får jag köpa. Det låter som en bra regel. Ja. Du är inte sugen på att haka på stashometern då? Jo, men jag ska nog göra det faktiskt. Jag ska... Ja, jag får ta tag i det mm. veckan. Det är min avsikt. Mm. Jag tycker det känns sjukt peppande. Det är meningen att jag ska då ha noll inne varje månad. <laughs> men Nej, men jag se. funderade ju nu på, eller jag pratade ju om i förra avsnittet att jag skulle sticka en sjal till min pojkväns och eh, min pojkman är väldigt bestämd på vad det ska vara för färg och så här, för att hon ska tycka om det då. Och jag har rotat igenom hela min stash och jag har verkligen inget garn i fingering som är... Hon vill ha så här koboltblå riktigt, liksom. Mm. Och jag har inget som är så. Men jag vägrar köpa garn. Så nu har jag bestämt att jag ska färga ull och spinna istället. Det låter mm. som en jättebra idé. Så det är en sjukt pepp så alltså det här med stashometern. fin procent hon kommer få då. Jajamän. Mm, härligt. <laughs> mm. Men um, har du spunnit någonting då? Ja, jag har faktiskt det. Har du det. Jag blev lite peppad av att jag såg att du spann. Uh, nu du la upp någon bild och sen så såg jag det fina pistafgröna på din spinnrock mm. när jag var här och kattevaktade Gunnhild i helgen. Så jag köpte ju en rulle rullefiber, eller en roving med fiber på... Um, Just av Willow Fairy Wool. Och jag får ju inte köpa, egentligen inte köpa ull heller. Men jag har spunnit garn till en kofta. Och jag tror inte att det kommer räcka. Så hade hon, för det är tre olika färgbad då. Mm. Och som går från mörkt vinrött till ljusare. Mm. Och då tänkte jag att jag behövde en till. Och då hittade jag en som jag tänkte kunde passa in liksom mellan färg 1 och färg 2. För den ska bli ah. blockrandig. Så köpte jag det. Och det har jag faktiskt nästan spunnit klart. Jag började spinna lördags och så tvinnade jag nästan allt igår. Jag har väl kanske 25 gram kvar av att tvinna. Och det var 100 gram från början, eller? Ja, det var 100 ja. gram. Och det var Polworth-ull. Oh, det är, är härligt att spinna. är riktigt härligt faktiskt. Mm. Mm. Vad, vad blir det för choklad ungefär? Det kanske blir... Oj, det är svårt att säga. Kanske... Mellan och nånting mm. Någonting däremellan, mm. tror jag. Jag har inte varit... Eh, det är inte så att jag har försökt spinna det så tunt som möjligt, utan jag ville hellre ha det lite tjockare. Mm. Och jag har inte heller varit så där supernoga med att få det jättejämnt, för jag ville ha lite, lite grövre. Mm. Men sen är det ju svårt... Något är nog lite tjockare än något annat, för att mm. spinner man vid olika tillfällen och sånt, så blir det ju så. vet inte. Det är inte jättekul att spinna 450, 500 gram garn på raken heller. Nej. Så. Mm. Men jag tror det kommer bli bra. Så jag hoppas att jag har lagt upp till den till nästa gång. Härligt. Mm. Det ska bli spännande att höra om det. Mm. Vad ska du göra med det där pistaschgröna? Eh, ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Det ska bli ett sjalgarn i alla fall. Mm. Eh, och jag har ju spunnit kanske 70 gram av 100. Mm. Så att jag ska ju spinna resterande och sen twinna ihop det. Det blir tvåtrådigt. Mm. Och då kommer det räcka till en sjal. Mm. Det kanske blir 400-500 meter ungefär. Mm. Eh, men jag har inte bestämt vilken. Det blir mm. nog en riktigt fin vårsjal. Spännande. Mm. Men nu börjar vi komma in på det här med spinning. Ska vi dra vidare och berätta lite mer om det helt enkelt? Ja, men det tycker jag. Mm. Ja, då har vi ju in lite på veckans tema som är spinning. Mm. Eh, och det var ju faktiskt du, eh, Anna, i kombination med Elin som fick mig att börja spinna. Eh, och du lånade ut din slända till mig. Mm. En av de första gångerna du var här faktiskt. Mm. Eh, du första tror jag till och med. Var första. Ja, det var ja, väldigt skönt att rösta ja, <laughs> <Ja>. <laughs> Men hur kommer det sig att du börjar spinna egentligen? Ja, jag började spinna vintern 2010. 9. Nu blev jag lite tveksam här. Mm. Men det var i alla fall så att jag råkade komma in på Elins blogg, Skämmas Elins blogg, mm. och såg att hon... Hon hade bilder på handspunnit garn. Jag tänkte, men shit, kan man, kan man spinna sitt eget garn? Det visste jag inte. Eller jag visste ju att man kunde spinna garn, men inte att man, jo att man gjorde det liksom. Nej. Um, så då skrev jag ju någon kommentar och frågade henne. Sa, var man kunde köpa slända och ull och sådär. Uh, och då tipsade hon mig om en sida uh, som tyvärr inte finns längre. Det var en svensk uh, sida som sålde spinrockar, sländor, fiber och andra spinntillbehör. Men de lade ner ganska i samma veva som jag började spinna. Så jag köpte ju en slända då och fick väl den billigare för det var allt var på rea och sådär. En jättefin slända, väldigt så välgjord. Och så köpte jag 100 gram ull också. Mm. Och så spann jag det där. Det gick väl så där Jag hade läst att man skulle så här, dra ut väldigt mycket av göra väldigt så här, tunna trådar av det innan man spann det och det resulterade ju bara i att det gick av hela tiden. Mm. Men sen hade jag en lärare som hade ull en, då... lärare skolan, jag. en lärare i skolan, lärare i skolan precis. Det var ju när jag gick på universitetet. Så jag frågade henne om jag kunde få lite ull. Mm. Och det fick jag. Um, och det var... <laughs> ja, det var ju ingen... Det var någon blandras. Så det var ju ingen ren uh, ullras. Liksom. Mm. Det var någon blandning mellan texel och fin ull, tror jag. Och uh, jag kardade det där. Utan att tvätta det. Och jag spannade <laughs> utan att tvätta det. Mm. Um, det måste ha luktat gott. Det luktade gott. Jag var hade väl lena hända vid den tiden. <laughs> det var med så mycket ulfett. Nej men, och det blev väl en, några hundra gram. där Men det var ett himla jobb alltså. Och sen kom det sig så att jag skulle vara en del i Göteborg. Så då tänkte jag att nu ska jag vara lite fräck här. Så att jag mailade till Elin då. Och skrev i stort sett att har jag förstått det rätt om du bor i Göteborg? Och har du en spinrock? Och kan jag i så fall få kanske komma hem och prova den? hur <laughs> cool tycker jag. Det var ett... Vad säger man? Shut in the dark. Ja. <laughs> Men man ska våga. Man ska våga. Och Elin blev jättepepp och bara, ja kom hem till mig, vad roligt. Och fast så, hon aldrig hade träffat, aldrig hade träffat mig. Vi hade bara haft lite kommentarsutbyte på våra bloggar. Um, så jag åkte hem till Elin och um, så fick vi lite. Och sen fick jag prova hennes spinrock. Hon hade en Ashford mm. Joy tror jag. Ja ah, det är Louie. Mm. heter den, just det. Louis, en Louie Joy. Jag vet inte. En dubbeltrampad <laughs> liten sak. Så jag satt där och trampade och Elin liksom matade mig med info och, och så här. prova den här, prova den här. Och så kardade hon lite och så prova den här. Och massa olika och så blev hon lite arg för att jag fattade så snabbt. <laughs> Men det var jätteroligt. Och så dess var jag ju på liksom. Mm. Sen hjälpte Elin mig att hitta en spinnare på blocket. En Ashford Traditional som jag spinner på idag. mm. mm. Vad du då, Edith? Du tyckte inte att det var kul första gången du fick prova. Nej, fy tråkigt. Jag kände det när Anna kom hit, om det var första gången med sin slända, och jag skulle liksom prova den här. Och Så kunde vi inte känt varandra så länge, så kunde vi inte med och se fy vad tråkigt det här var. Du får gärna låna den, jag kan lämna den här, jag behöver den. Ah, kul, men jag spann på. Jag hade väl fått typ 30 gram ull. Ja, precis. Och jag, jag hade nog fått det av Elin först. <laughs> för det är för, Elin skickade ju med mig en massa ull också. Ja, prova det här, prova det här. Mm. Det här så. Mm. Nej, men jag var inte såld på det alls. Men eh, sen så fick jag också komma hem till Elin och prova hennes spinnerock. Och det var ju en helt annan grej. Mm. Alltså att spinna på spinnerock. Jag, jag är inget sländfärn helt enkelt. Jag var det typ inte den dagen spinnrock. vi färgade som du provade att spinna på hennes spinnerock mm, Jo, det var nog, ja. mm, mm. Just, det. Mm. just det. Och Elin lärde ju mig färja färga eh, ull också. Vi mm. åkte ju ut till eh, kulturhuset i Angered, bland annat. Och var där och färgade ull. Och då fick jag liksom lite mer upp ögonen för det här. Shit, då kan man ju färga Ull och sen kan man spinna garn och så kan det liksom bli exakt så som man vill ha det mm. häftigt mm. Eh, och sen var jag på siv för två år sedan mm. eh, tillsammans med Elin vi var bara där över dagen eller Elin var nog där över helgen jag, jag, mm. ja, jag var bara där över dagen och då kommer det fram en vilt främmande kvinna och sätter sig bredvid eh, mig och så säger hon hej, är det du som är Eddie? Eh, ja, det gjorde det Ja, ah, Elin har sagt att du vill ha en spinner och jag har en du kan få den om du vill vad? Vem är du? <laughs> <laughs> ehm, och då var det Mia mm. eh, som har bloggen Min Inspiration. Eller Min Inspiration. min inspiration, mm, inspiration. Eh, Som jag alla känner nu efterhand då. Mm. Men eh, fantastiskt generöst. Och då visade det sig att de hade en sån... Hon hade en gammal, eh, traditionell spinnrock om man säger. Eh, som har gått i arv. Alltså innan Mia så hade Elin haft den. Och man, man lämnar över den till nästa person när man känner att man är trött på den då. Mm. Så innan eh, Mia hade Elin haft den, Och sen innan Elen hade någon annan spinnerska haft den. Så jag är fjärde person på den här rocken. Okej. Okay. Mm. Och säkert många fler innan dess också med tanke på dess ålder. Antagligen. Mm. Nej men så det är ju lite rolig grej. Men jag har faktiskt inte trött på den. Jag har fortfarande den eh, gamla och det är lite skärmigt. Det, det gnäller lite när man trampar och... Jag är lite fascinerad av det. Du har liksom bara en spola dessutom. Ja, det har jag. Eller jag har fler, men jag använder faktiskt inte dem Jaha. så ofta. För jag tycker det är så krångligt att montera av. Man måste ju liksom skriva loss mm -hmm. eftersom det är så gammal. Så det är inte så smidigt som det är på de nya att man bara okay. kan lyfta av dem. Mm. Så att, jag har bara en 50-grann spole mm. Så får jag tvinna, så flyttar jag över till i pappersrullar Och sen så spinner jag det på den spolen igen <laughs> och sådär. Ja. Så det är lite mycket, men det, det är skärmigt och det funkar för mig. Jag spinner inte sådär vansinnigt nördigt mycket ändå, liksom. Men sen så kommer det säkert en dag som jag tröttnar på den, och då mm. är det någon annan lycklig nybörjarsspinnerska som Precis. kommer att få ta över den rocken. Kanske blir Emma då, hon var ju ja, upp ögonen för det här. Ja, Det är roligt. Du, du kanske inte hinner tröttna innan hon nu vill Nej, hon kanske, Nej, det tror jag nog inte faktiskt. Mm. Mm. Men det är jag. Jag vet inte heller vad jag skulle skatta för och sen. Det finns ju så många att välja på. Och uh. Jag vill nog inte börja med typ en Maya Craft Rose som kostar runt vad kostar de, 8 tusen Ja, precis. Det. Det Spinrockarnas väl... Rolls väl. Ja, exakt. Så att, då får man väl lägga sig på något mellanting där. Och jag vet för lite om spinrockar så... Ja. Fråga Elin. Jag frågar det, Elin. Mm. <laughs> mm. Ja. Ska jag berätta lite om min spinrock kanske? Ja, men gör det. Ja, eh, ja. efter att jag hade jag att Elins spinnrock så insåg jag ganska snabbt att det här med spinnar på sländar var ju faktiskt inte så kul jämfört med vad spinnrock var. För att det går mycket snabbare, det är mer ergonomiskt, bättre och lättare mm. på så många sätt. Så jag började tillsammans med Elins hjälp då att söka på, på sländar på blocket. Eller på spinnåkar på Blocket. Spin och ja. mm. och äh, det är ett bra ställe att hitta dem på. Men man behöver veta en del av spinnåkar. Och, och mm. det gjorde ju Elin, så att hon hjälpte mig. Jag vet ju att hon har gjort värsta fyndet där. Hon har ju typ köpt en Ashford på Blocket för 200 spänn. Ja. Som någon sålde som inte visste vad det var. Liksom. Precis. Hon har köpt... Men som sagt, man måste ju veta ja. det för att kunna hitta det. Mm. Ähm, och det är så många saker man måste tänka på. Särskilt om man köper så gamla spinnåkar som din. Mm. Ähm, Hjulet ska inte vara mm, skevt och allting så. ska sitta ihop och mm. precis sådär. Och det kan ju vara lite svårt om man är nybörjar på det med spinnrock. Men eh, hon hittade i alla fall en som sålde den här Ashford Traditional. Och en eh, Ashford Traditional ser ut som en, ja, men, som en vanlig svensk spinnock kan man väl säga. Fast mm. den är liksom komprimerad. Mm. Eh, så det är ett mindre hjul och den tar inte lika mycket plats. Mm. Eh, men det är fortfarande det här stora hjulet man sitter på sidan va? Precis. Mm. Eh, sen finns det ju... Precis, för att det finns ju den rocken och för de som inte vet hur en spinnrock mm. kan annars se ut så finns det de som har ett centrerat hjul istället. Exakt. Mm. Så de är ju ganska smidiga och de finns ju som hopfällbara också. Ja. Och de är ju mer moderna, den moderna typen mm. av spinnrock kan man Precis. säga. Oftast har de ju två trampor också. Ja, så det är mer ergonomiskt också. Ja. Min har ju bara en trampa. Ja, Men man ska kunna köpa till så att man har två tramper på okay. den. Men jag vet inte om det funkar så bra. Jag skulle vilja prova det på någonstans innan jag själv mm. gör den investeringen. Men det var i alla fall en som skulle få barn som behövde göra om sitt pysselrum till, till barnrum, barnkammare mm. helt enkelt. Och sålde, hon hade väl tre spinnråkar så hon sålde då två som hon inte ville ha. Mm. Och jag fick väl en för 1800 tror jag. Fantastiskt. Det var jättebra. Mm. Och sen så gjorde bussfrakt eller bussgods felen mm. när de angav pris till henne också. För att de bad väl om mått. Den, eller om de var de vikten när hon pratade om dem med telefonen och hon bara, ah, ja men det blir 70 kronor och hon var oj det var jättebilligt. Och sen då när hon väl skulle lämna in den så var det ju måtten också och det hade den här personen telefon glömt att fråga om. Okay. Så då skulle det bli 5600 men hon var nej men nu har jag pratat med den här personen han är med med det här priset, jag har någon som referens. Liksom. Mm. Så då fick hon det för 70 kronor och annars vet jag inte om jag hade köpt rocken om jag hade fått betala 600 kronor ja, Nej, precis nej. Så den kom hem till mig mm. när jag bodde i stad och sen dess vi Ja, Så här tajta. <laughs> men du känner inte att du behöver byta upp dig så, eller? Nej, det känner jag inte. Alltså det är ju klart att det skulle vara jättekul att ha en eh, ja, Maja Craft Rose, mm. liksom. Men eh, jag spinner så pass lite, så mm. att det blir inte värt de mm. tusenlapparna. Mm. Mm. Och jag tror att alltså ni som där hemma så känner så här, shit, jag vill prova att börja spinna. Man, man behöver inte investera i de här lyxrockarna, Nej. utan som sagt, jag har spunnit i två år och jag sitter fortfarande och på min gamla vintage rock. Liksom. Ja men precis. Så att jag tror att det är, ja, mm. man klarar sig ett tag. Mm. Och vi kan ju tipsa då kanske om, om man vill köpa en spinnrock eller om man vill lära sig mer om, om att spinna så finns det en grupp på Facebook som heter Spinnare mm. och eh, där brukar det vara så att om det kanske är någon som hittar en spinnrock eh, som de tycker verkar bra men mm. som de inte själva vill köpa så kanske de lägger ut en länk till en Blocket-annons mm. och man kan också fråga om hjälp. De är superduktiga mm. och Jätte, jättenördiga, de som är där De kan allt om ull och fåraser Och spinnrockar mm. och så Så att, det, det länkar vi till ja, Och det mm. finns även en Ravelu-grupp Spinning in Sweden, som jag själv mm. är, hänger ganska mycket på Jag är ingen mm. Facebook-människa Jag är mm. en Ravelu-människa ja, ja. Men, men <laughs> de är också jättesnälla och jätteöppna Och mm. hjälper till och tycker att det är, det är jättekul Att någon ner andra i spinnträsket Så där kan man också få mycket tips och inspiration <laughs> är Men vi länkar mm, Det gör ja. vi Ja, i veckans revelry favoriter har vi då plockat ut några mönster som man kan sticka av sitt handspunna garn. Mm. Och vi har faktiskt valt att göra en liten annan twist på det. Och det är nämligen så att vi har bara valt att tipsa om om projekt eller mönster som vi själva har stickat av handspunnet. Mm. Eh, och vi tänker dela med oss av våra erfarenheter om, om det passar eller inte helt enkelt. Precis. För vi har ju också gjort vissa bloopers. Precis. Vad som blev bra och vad som inte blev bra med handspunnet. Mm. Mm. Och alla länkarna hittar ni under våra show notes på bloggen. Och ett tips kan ju vara att ni klickar in om ni har möjlighet. Medan ni lyssnar så kan ni klicka på länkarna medan ni hör att vi pratar om dem. Mm. Och så kan ni kolla direkt. Mm. För det är svårt att alltid beskriva bara i ord. Ja, precis. Mm. Så det är väldigt bra tips. Yes. Ja, ska jag ta min första? Börjar du? Mm. Eh, jag har stickat ett par vantar som heter Bird Nesting Mix. Och de är gjorda av Alexa Ludeman. Det är ett par flerfärgstickade vantar med fåglar som sitter på en gren. Eh, och jag tycker att det är perfekt med eh, flerfärgsvantar till handspunnet garn. Mm. Jag har gjort flera par, både de här och sen även mina duckhunters som är gjorde till Erik, som jag nämnde i förra avsnittet. Mm. Um, och det här är en teststickning Och det röda och det spräckliga garnet om man ser. Det har jag använt av handspunnet garn Men det är faktiskt inte jag som har spunnit det Utan det är en kompis till mig som heter Moa Som har skickat det till mig i en swap som var med mig. Jättefina är dem Moa är väl en riktig spinfantast. Hon är helt tokig. Mm. Henne måste ni gå in på och kolla vilka otroligt eh, vackra garn hon gör. Och även vilka sina projekt hon gör med länkar dem. länkar vi till. Mm. Eh, sen är även det vita garnet, om ni går in på eh, projektet, då så är det en bara en tråd tvåtrådig campus, helt enkelt. Mm. Så att, eh, det går ju mix och matchar sånt. Ja, precis. Man ska ju inte, inte hindra sig själv där att... Eh, att blanda handspunnet med Nej. kommersiellt garn. Det kan man absolut göra. Absolut, och det är speciellt bra om man inte har så mycket. Och det är därför jag tycker också att, att flerfärgsprojekt, vantar, mössor, sådana saker är jättebra till handspunnet garn. För ofta så har man ju inte liksom, flera hundra meter. Ja, utan man har, kanske man, bara en här, va? Ja, ja, 200 meter eller något sånt. Och då mm. är det hur bra som helst. Mm. Eh, Till de här vanten har det gått åt totalt 200 meter. Och då räknar jag in alla tre färgerna. Mm. Eh, och jag har stickat dem på stick och tre. Och det var en teststickning som jag gjorde. Så att ja. det, mitt var det allra första projektet. Men jag kan verkligen rekommendera detta mönstret. Jättefina. Det är jättefina. Ja, jättefina och eh, perfekt. Jag gillar också att de inte är så stora. Och många väntmönster kan bli för stora. Men så långa tycker mm. jag oftast. Mm. Nej, men de här sitter som en smäck. Ja. Uh -huh. Du då? Ja, mitt första mönster är Carnival Feather Purse. Och det är faktiskt du som jag gjort det, Eddie. Det är det ju. Ja. känner igen det. Ja. <laughs> Designed by Eddys blogg. Ja, men eh, jag eh, testickade det också. Mm. Det var ditt första mönster. Exakt. Och eh, i angivelsen då i mönstret är 137-155 meter. Men jag stickade min lite djupare. Det är alltså en... Eh, en liten väska, mm. en clutch kan man väl säga. Exakt. Eller så kan man ju sätta rämmar i den som Emma gjorde. Så mm. kan man ha den som vanlig, vanlig väska. Mm. Och eh, den har ett mossstickad eh, kropp. Det är kropp, dubbel dubbelmossstickning ja. om man säger. Ja, precis. Och eh, spetsstickat lock. Mm. Mm. Men jag gjorde den lite djupare så jag använde 148 meter då. Och eh, då använde jag ett handspunnet garn som... Det hade blivit lite misshandlat när jag färgade det. Det var första gången jag färgade och det var hemma hos Elin. Och vi gjorde det i mikron. Och äh, ja, det blev liksom lite bränt tror jag. Så att det blev inte riktigt bra när jag spannade. Och så var det också något av det första gången jag spannade på min spinner också. Så att det blev lite för hårt. Det är Navajo Playat. Jag har lärt mig det, det heter Navajo. Visste ja. du det? Nej, jag säger alltid Navajo. jag trodde det hette så. Ja. Men det heter tydligen Navajo. Det har jag också lärt mig. Navajo Playat. Äh, och det innebär att av en tråd så gör man tre. Mm. Vi kan länka till en Youtube-video till det kanske, mm. så att man får stå hur det går till. Det som är speciellt med det är ju att istället för att man spinner upp tre trådar så gör mm. man liksom en tråd av tre som du sa. Och då får man gradienten kvar i garnet. Precis. blir mycket mjukare. Mm. Uh, men det blir som sagt för hårt, så att jag kunde liksom inte sticka skal eller vantar eller någonting av det, för att mm. det hade inte blivit så skönt. Så därför var det ju då däremot perfekt till den här väskan som behövde bli lite stabilare. Mm. Så det här lite hårdare spunna garnet eh, funkade ju väldigt bra jämfört med om jag hade ett, kanske tagit ett fluffigare, mjukare handspunnet garn. Um, så eh, är det ganska så små färgskiftningar i det. Det går i rött, lite rosa, gult och orange, men eh, mest rött och rosa då. Mm. Men eh, de, det är ganska små färgskiftningar så att eh, mönstret i locket eh, framträder ändå fint och det mm. passar väldigt bra till måsstickningen. Och det var Corydale-ull jag spannade av mm, då. Okej, okay, ja. Mm. Och ditt mönster kostar 2,50 dollar. Mm, och finns på Ravelry. Jajamän. Ja, länkar vi till. Eh, och då får ju jag passa på att tipsa om ett mönster som jag har stickat, som är ett av dig, ja. Anna. <laughs> eh, och anledningen till att vi tipsar om varandras mönster det är inte för att vi vill göra reklam, utan det är mer att vi har, det är oftast de vi teststickar åt varandra och det är de vi har erfarenhet av. Det är helt enkelt de vi har stickat, vi har handspunna garn ja. också. Så det är ju de vi pratar om. Mm. Mm. Eh, –Sjalen heter i alla fall Inspire Me och det var ditt första mönster. Det var det. Mm. Mm. Eh, –Och det är en sjal som stickas eh, uppifrån och ner och de bildar små som färgblock i sjalen kan man säga. Eh, –Och det är slätstickat till mesta men sen är det rätstickade varv mm. i eh, andra färger eller randigt blir det mm. i dem. Eh, –Och jag tycker att rätstickning är väldigt bra till handspunnet mm. för att det, ojämnheter i garnet försvinner i rätstickningen. –Det blir inte alls lika tydligt som i slätstickning. Mm. Um, så att jag tyckte att det blev jättebra. Sen tycker jag också att handspunnet är väldigt bra till fler färger, som jag sa, men även de här färgblocken som blir. Uh, det är väldigt, uh, väldigt tillåtande. Mm. Och det var ganska enfärgat gång du använde, detta, det mm. var inte alls så spräckligt. Nej, som... i, i, i, i basfärgen om man säger så använde jag en röd uh, med och silke, mm. uh, som var uh, en jämt röd. Och sen så i den avvikande extensfärgen så hade jag en Eldig färg, eh, orange, gult, eh, rött. Det är bara du som kommer undan med sådana färgkombinationer. Men, men den hade ju, ändå, den hade ju bara spunnit upp och ner och sen två trådsplajat. Spunnit upp och ner? <laughs> <laughs> men, det ja, ja, men det är min specialtänkning <laughs> som man bara kan på gamla rockar. <laughs> Nej då. Eh, så där hade jag inte alls brytt mig om att det skulle vara gradient i eller någonting. Utan bara så som det kom. Mm. Och det blev jättebra. Mm. Det var också en teststickning. Mm. Jag verkar ha ett tema här med ja. teststickning på handspunna garnet. Det är ett fingering. Och jag gjorde av med 340 utav basfärgen och 240 utav accentfärgen mm. meter då. Mm. Man stickar på stick och tre. Och jag ville göra mig av med allt mitt handspunna garn. Jag vill inte ha små fju fjussar. Det är tre och en halv? Det står det, det vet på dillat och jag har stickat den på 3,5. och ja, men då så. Du har ju mer koll än mig ja. Men man kan sticka den på 3 också, men då får man ja. en mindre skal. Absolut. Mm. Men, men jag vill i alla fall göra av med allt, jag vill inte ha små fjussar över. Så då gjorde jag små toffsar mm. längst ut på varje sida och en i mitten. Så, eller små tassels. Mm. Så det blir jättefint. Eh, och det mönstret finns också på Röveri. Eh, det kostar 3 ja. dollar. Mm. Det har jag däremot sämre koll på. Men det verkar ju du veta. <laughs> jag tror det i alla fall. <laughs> ja, då ska vi se. Eh, mitt nästa mönster är Solution av Camilla. Eller ja, stickaren som mm. hon kallar sig också. Och eh, det här stickade jag med ett garn som jag både ja, färgade, spannade och stickade när jag bodde i Holland. Mm. Och då var jag hos en kvinna som heter Dinneke Som kommer nog, jag kommer nog prata lite mer om henne sen. Men jag lärde känna henne... Um, i Sverige på mm. en färgarhelg, helt enkelt. Dinneke uh, är något av en expert på det och har en uh, studio i den här, eller hagen kan mm. man säga på svenska. Den här, ska jag, ska jag säga. Den här, det, jag ja, ja på holländska heter det den här, men jag tror det heter hagen på <laughs> svenska. Um, så där var jag en mm. dag tillsammans med henne och Spangan, och uh, färgade, färgade garn och färgade ull. Och då hade hon en riktig lyxblandning som bland annat bestod av baby alpaca, baby kamel, merino, silke och jag tror nästan det var lite angora i den också. Det var så riktigt mysigt. Det mjukaste, mm. mjuka, jättemjuka. Eh, som jag färgade i olika blå nyanser och då duttade jag liksom med de här olika jämnt över hela. Så jag gjorde ingen gray gradient eller så utan över hela. Och mm. sen så spanjade jag det och så eh, två trådigt. Jag. Och så sticker jag den här solutionen och det blev, det blev riktigt, riktigt fint. Alltså. Mm. Det, eh, kamelen och alpacken var också, eh, de var inte vita utan det var en kamelbrun mm. eh, färg då, och en eh, mörkbrun alpaka. Mm. Så de tog ju åt sig färgen men inte alls på samma sätt som vita fibrer gör. Eh, och när man det ska man ju också tänka på att eh, olika fibrer tar ju åt sig färgen mm. på olika, olika sätt. sätt. Mm. Så jag kan man ju även använda på silke Och det var ju mm. silke i det här också mm. Och det tar och silke... inte åt sig färgen alls nästan silke. Jag tycker jag att det tar åt sig mycket mer Tycker du? Ja. Oj, det tycker inte jag alls så att det, blev, det gav en sån jättefint tekniker. Blänk i uh, ja. Så det blev väldigt mjuka Det är väldigt mjuka övergångar i garnet i alla fall Så det blir liksom inte randigt mm. Och uh, det håller ut mönstret väldigt bra mm. Så att uh, Även innan den var blockad så såg man den så mm. väldigt bra. Så att jag, jag är så himla mm. nöjd med den. Och den är fantastiskt mjuk. Så har ju en slätstickad kropp. Och sen mm. här har den ju en spets- och flätkant. Precis. Och mm. den är ju den är trekant i kroppen. Och sen är spets- och flätkanten äh, halvcirkelformad. Äh, och den, det gör att den ligger väldigt snyggt runt halsen mm. så. Det gillar jag jag gillar när det inte blir en så här lång spets som hänger mm. ner till label. Så det är så super fint form på mm. den. Bra gjort Camilla. Jag har ju eh. också stickat eh, Solution ja. i handspunnet eh, garn. Mm. Det pratade jag om förra veckan och den mm. blev jag tycker den också blev jättebra. Mm. Jag kan inte inte säga vad det är som gör att den passar till handspunnet. Men jag tycker att den Ja, den gör ja, det, det. Är, det. Den gör Även det. Även du som alltså, stickar i nit flerfärgat garn och sådär, mm. men så där och mönstret framträder ändå jättefint. Mm. så det ja den funkar helt enkelt. Mm. Men den kostar 4 US-dollar. Och vill man inte sticka den i ett handspunnet garn så kan man till exempel sticka den i Colinette Gittebug, kaunie eh, Effektgarn eller Schoppelwolles Admiral. Mm. Mm. Du har något mer, tror jag. Jajamän, nu vi pratar vi väldigt mycket om sjölar. Men eh, det är sjölar mest jag har stickat av handspunnet oh. faktiskt. Eh, och eh, den här sjölen den heter Rosebud Shaw. Rosenknopps. Mm. Eh, och den är designad av Tin Canids. Som är en duo på två designers. Mm. Eh, och även detta var en teststickning. <laughs> eh, och det här är en laceweight-sjal. Eh, med ett spetsmönster över hela sjalen. Som blir som bildes små rosenknoppar. Eh, och här var faktiskt inte handspunnet det bästa alternativet. För att de här ojämnheterna som blir ett handspunnet garn. Eftersom det, herregud vi är människor. Det uppstår ju liksom. Eh, det gör att rosenknopparna inte alls... Eh, är så tydligt som man skulle önska. Mm. så att, det var nog alltså hur ser rosknopparna ut? Är de om man tänker i spetsmönster är det ett hålmönster mm. eller blir det lite tjockare där rosenknapparna är? Nej, det är ett hålmönster. Det är hålmönster. Ja, mm. och Nej, det, var, det, var, det är inget mönster jag faktiskt tipsar om till handspunnet. Men det är däremot ett mönster som jag tipsar om. För att det är ett fantastiskt mm. mönster. Det är jättevackert. Eh, och även om inte rosenknopparna syns så himla bra så älskar jag den sjalen. Den är lätt så, så fluffig som ett moln. Och, mm. ja, eh, det är en eh, merino. Jag tror det är en merino i den faktiskt. Mm. Ett av de första garnen jag färgade som jag egentligen kände. Eller ullen jag färgade som jag egentligen kände att det, det här blev inte bra. Det var inte mina färger Är det det hemma hos mig? Ja, det, är mm. det. Mm. Men det blir svinbra, om man får se som, när jag spinner det. Så att, det är också en sån grej att själva toppspandet kan ju se urtråkigt ut. Men sen mm. när man spinner det så blir det mjuka, fina övergångar och sådär. Och toppspand är alltså som en väldigt lång ullkorv. Ja, som är liksom färdigpreparerad. Mm. Men vi tänkte prata lite mer om ja, det sen. Jag tänker bara nu i förra farten. Mm, <laughs> den stickas på ett stick och 3,5 och jag använde 540 meter till den sjölen. Mm. Jag tror att jag gjorde den lite större än vad originalet är. Mm. Jag vill Det gjorde du med din solution också, vilja minnas. Mm, det gjorde mm. jag. Men så räckte Men sen inte igång i alla fall. Så då fick jag göra en, en virkad avmaskningskant En nödlösning. En nödlösning. <laughs> du då? Ja, då ska vi se. Då har jag ett mönster som heter Rivendell Smokering av Susan Pandorf. Och hon tycker jag är en design och ni borde spana in Kanske jag skulle vilja prata om i ett kommande avsnitt. Hon ja. har ju gjort en hel massa mönster inspirerade av Sagan om ringen-historien mm. som är jättefina. Så Rivendell är ju det här Vattnadal, på ja. Det svenska då mm. um, och det är en kaul en spetsstickad kaul mm. och uh, jag stickar den i ett väldigt tunt handspunnet uh, entrådigt garn då uh, som var BFL som är blue faced leicester mm. från det få som heter blue faced Lester. och det är Mia som har färgat det mm. som jag fick min spinner också uh, precis uh, jag tror att hon kallade det färgen Vildrosa. så det är lite så här gammelrosa kombinerat med stänk av grönt och gulgrön färg. Det är jättefint. Och jag är nöjd med hur det blev, men jag tror att ett enfärgat garn hade passat bättre. Mm. Jag tror att ett handspunnet garn funkar bra, men ett helt enfärgat hade varit bättre. För att det är ett ganska tunt spetsmönster. Det, det är liksom hjärtan och vridna maskor som bildar mönstret. Mm. Eller spetsstickade hjärtan då och vridna maskor Och jag tror att det hade passat bättre med ett garn. Då hade det trätt fram ännu finare. Men eh, sen stickade jag även ett par... Eh, jag tyckte det var så fint i mönstret. Jag hade så mycket garn över. Så jag gjorde ett par små halvvantar kan man yes, säga. Just yeah. Precis. Och då gjorde jag bara liksom som en lace -panel, mm. och sen var resten slätstickat och så hade jag en resor i vitalpacka. Och då framförde det mycket bättre när man hade den här ensamstående lace-panelen med slätstickade mm. sidorna. Så de, är, de blir nästan ännu bättre faktiskt. Mm. Mm. Och eh, jag använde 241 meter och det är ju, det fina med den är man kan ju göra det hur långt man vill. Mm. För det är ju bara att eh, lace som går över ett antal varv, kanske 20 varv eller något sånt. Eh, så kan man bara lägga till mm. så mycket eller lite man vill. Så mycket garn man har helt enkelt. Precis. Uh, ja, hade jag gjort så mycket garn jag hade så hade den blivit väldigt långt. Jag har fortfarande rester av det garnet. Oj, okej. Okay. Uh, för ja. kanske det blir en matchande möte. Match. <laughs> ja, precis. Har man inte handspunnet garn eller vill sticka med något annat så funkar även Malabrigo sockjärn, Medellin Tors, Light och Garnstudios BB-alpacka. Mm. Mm. Spännande. Mm. Uh, mitt sista uh, tips, det är ett spetsmönster också som är ett par handledsvärmare. De heter Estonian Lace wristwarmers och de är designade av Evelyn A. Clark. Eh, och jag tycker att de här är supersöta. De är en perfekt present till den här udda, lilla handspunna lacehärvan som man har. Till exempel när man ska prova några fiber eller vad det är. Jag fick ju 30 gram jättefin kamelfärgad Alpaka mm. utav dig Som du hade kardat i ordning själv Och gjort så ett jättefint paket snur om mm. eh, Och det var perfekt Det är riktigt precis till, till detta Så mm. det, det är bra med de här tipsen på såna sådana Småhärven man har också mm. eh, Och jag stickade faktiskt i eh, Present till Elin Vår kompis, och då fick jag tipset Genom att jag gick in i hennes kö Och kollade hmm, vilka projekt tycker hon om Vilka vill hon sticka, och så var det ett mönster där. Så sticker de här små eh, handlingsvärmarna. Eh, och eh, spetsmönstret är inte så explicit. Det är liksom inte som till exempel Rosebud-sjalen där det är väldigt tydliga de här rosenknopparna, Utan det här är liksom ett, ett litet vridet spetsmönster mm. med mest omslag. Det är lite bulligt så där blir det mm, Exakt. Mm. Så, så det gör liksom inte så mycket att det är ojämnheter i garnet. Nej. Jag tycker snarare att det, det gör extra för mönstret. Så jag tycker ja, det här skulle jag verkligen rekommendera till handspunnet. Jag gjorde av med 100 meter Det är samma där, man kan sticka hur korta och hur långa man vill Man kan mm. ha små muddar eller man kan ha som går högre upp armarna Perfekt Stick och två Väldigt tunna sticker mm. Mm. Mm. Och det här är gratis på Ravelry Toppen mm. Mm. Och mitt sista mönster är faktiskt också Ett av våra egna kan man väl säga Det är podcast Marias mönster Amazing Shawl Och det är en Jag Tycker nästan att det är en av hennes bästa finaste mönster, mm. även om den är väldigt spetsig. Vilket jag sa innan att jag inte gillar. Men jag tycker att den här är så väldigt arbetad. Det är ett spetsmönster i kanten som det blir liksom som lite, lite rutigt spetsmönster som också går i vågor mm. och sen innanför det är det ett lite labyrintartat mönster och det är inspirerat av så här väggmålningar och sånt som, från bland annat Peru tror jag okej, okay, ehm, ja som där ganska fyrkantigt mönster mm. och sen är det då en slätstickad kropp men även den har ett rutmönster på diagonalen som man gör med så här, twisted stitches Ja, fast det är inte vrida masker, utan det är, man byter plats på maskorna när man gör det. Okej, ja, då är mm. jag med. Ja. Um, och jag stickade den i ett jättetunt, alltså det är nog det tunnaste jag har spunnit. Nej, det är det inte, för jag har spunnit ett grönt som är ännu tunnare. Okay, <laughs> men det är ett jättetunt, entrådigt uh, BFL-gan igen. Ja, det är BFL, ja. ja. Mm. Och det är väldigt uh, ljusa pasteller uh, som då återkommer i olika partier uh, i ljuslila och två blåa och så lite vitt däremellan. Mm. Och eftersom det är så tunt spunnet så blir det ganska långa partier ändå. Eh, och eh, eftersom alla då har samma mättnad eller samma vithet. Det här som jag och Emma pratade om sist. Så blir övergångarna ändå väldigt mjuka. Mm. Även om det liksom är mm. helt olika färger. Och det passade väldigt bra till det med. Så jag var lite rädd att, eh, att det skulle bli, inte bli så bra med färgen. Men det blev det. Jag stickade på... Eh, kan jag sticka till på tre och en halvår? Fyra tror jag kanske att jag stickade mm. på. Och det var ju annars ett garn som man hade kunnat sticka liksom på 1,5 mm. kanske. Mm, men det funkade jättebra. Jag är jättenöjd med det. Rekommenderar du handspunnet garn till det man Ja, men absolut. Ja. Jag tycker att det blir jättebra. Men jag tror att ett ganska tunt garn blir bäst. Då mm. tror jag att spetsmönstret framträder mm. som allra finast. Och då får man den här sockervadskänslan också. Precis, alltså mm. den är ju som ett enda fluff. Så, mm -hmm. uh, så det, det tycker jag är absolut Ett tunt och på inte alltför små stickor Nej. Mm. Vill man sticka det på annat garn Så kan man uh, sticka det med Garnstyrduppstrop smerino Vollmaise sockenvolle eller Cascade yarns alpaca lace mm -hmm. mm. Ja, men då har det blivit dags för Programpunkten veckans garntips Som idag inte är ett garntips Nej. Utan vi tänkte tipsa om lite olika fiber mm -hmm. mm. Vilken är din favoritfiber att spinna? Eh uh, Ja, jag tycker väldigt mycket om merinosilke. Mm. Jag tycker inte så mycket om ren merino. Jag trodde att jag skulle tycka det, eftersom rinogarn är så mjukt. Men merinofiborn är väldigt kort. Mm. Den är, man kan det vara, 5 cm eller något sånt. Den okay. är väldigt kort. Yeah. Mm. Och när man då har den i tockspann så tar liksom fibern slut väldigt snabbt. Mm. Och då kan det bli lite svårt att spinna. Det kan vara att det går av väldigt mycket och sådär. Mm. Så då blir det jobbigt att spinna. Men silke däremot har jättelånga fiber. Eh, ja. en, en sån här silke kokong är ju en enda lång fiber egentligen. Mm. Så när man kör på silke så är det ju avklippt. Men då ligger de liksom som stråk i det här toppspannet och håller ihop det hela. Mm. Eh, så det är lättare att spinna och det spelar så himla fint med mm. det här silket som blänker till. Och jag gillar verkligen det. Det blir mm. jättesnyggt. Mm. Jag är nog en av de får Personer som verkligen gillar att spinna Merino. Jag vet att det är jättemånga som, som alltid kommenterar nej, men Merino är tråkigt, usch, det gillar jag inte att spinna. Mm. Eh, men jag, jag vet inte, jag tycker, det stör mig inte att fibrerna är så korta. Och sen så, så gillar jag ju den mjuka. Mm. Jag gillar mjuka fiber. Jag är inte något fan av sträva fiber alltså. Men det är för att jag gärna vill, vill sticka liksom, nej, du, eh, hudnära halar och sånt där. Men det där med om man gillar merino eller inte tror jag också lite har att göra med spinsättet. Antagligen. Om man kör med korta drag eller mm. långa drag. Och kör man med korta drag så då matar man liksom med höger handen om mm. man är höger hand, från sitt ulforråd. Och om man kör med långa drag så låter man twisten gå upp i mm. då i toppspandet och så drar man i toppspandet istället. Mm. Ulforrådet är då själva toppspandet. Ja, själva alltså top är för det toppspandet för som inte. Mm. Eller kardfloret om det är det man Exakt. spinner med. Och har man då merino och kör med långa drag så kan liksom inte tisten gå upp i olfårådet för att fiberna tar slut. Exakt. Så jag tror att det passar bättre mm. för någon som spinner med korta drag. Och det gör ju. Det gör du, ja. det är väl därför. Mm. Så är det. Mm. Men min absoluta favoritfiber det är ju rambolé. Mm. Eh, och det påminner eh, merino på det sättet att det är det här mjuka, fluffiga, eh, som bara är som en dans mellan fingrarna. Men där är det faktiskt lite längre fiber. Mm. Och det jag gillar med det också är också det att du kan spinna det väldigt tunt, just för att det är så långa fiber. Men det, är liksom, det blir inte tunt och, och vad ska man säga, och, i, ihåligt liksom, eller fast, utan mm. det blir det här fluffiga. Det går liksom upp till det fluffiga igen. Mm -hmm. Och det gillar jag väldigt mycket. Mm. Det var ju till exempel det som jag spann till min solution. Okay. Och då fick jag ju 600 meter på 100 gram, tvåtrådigt. Ja, så det är ju så, fantastiskt. Ja. Och det blir ändå inte ett jättetunt garn. Nej, för det är ju så alltså, när man spinner tunt så måste man ha mer twist mm. för att det inte ska gå av. Mm. Och tvisten är alltså hur mycket det är snurrat per meter kan man väl säga, eller hur Exakt. många snurringar. det har gjort per meter. <laughs> och det är ju för att det helt enkelt inte håller ihop annars. Ja. Så därför är ju oftast ett tunt garn mycket fastare spunnet. Men det är ju fantastiskt då om man kan få ett tunt garn mm. och ändå kan få fluffet man får mm. med ett tjockare spunnet garn. Mm. Mm. Är det är enda gången jag har spunnit det jag blev, men jag tyckte det var fantastiskt. Mm. Så det är skulle jag gärna det får komma med i investera i den. Ja. Du då, har du något mer för favorit? Ja, jag har spunnit en del Polworth mm. nu. Och det var ja, det här koftan som jag ska sticka då det var ett litet samarbete kan man väl säga mellan mig och Mia. Som Mia är jätteduktig på att färga och även och mm. Hon säljer också. Och då frågade jag henne att om jag kan ge dig ett namn eller liksom en känsla för en färg, kan du då färga till mig? Uh, och det tyckte hon var jättekul. Så jag gav henne fyra namn. Mm. Och så spann hon, eller färgade uh, ullen till mig. Och sen har jag spunnit den då. Okay. Och då var det bland annat Polworth som mm. jag provade. Och uh, det, är, det är perfekt för långa drag. Mm. Det är fluffigt. Det är mjukt. Uh, och det blir jättesynt. Och även det jag köpte nu av Willow Fairy Wool på Siv är också Polworth. Okej. Okay. Uh, så det gillar jag väldigt mycket. Mm. Um, Ja, det är väldigt, väldigt lättspunnet. Men samtidigt får man det där. Det är absolut inte strävt eller vast på något sätt. Nej. Mm. Härligt. Mm. Jag tänkte också tipsa om ett lite galet, en galan fiber. För det finns ju väldigt, nu tiden, man kan ju spinna allt. Du ja. kan spinna eh, alger. Du kan mjölk. spinna mjölk. Du kan spinna lin. Du kan spinna cellulosafiber. Cellulosafiber, mm. exakt. Det, allt. Det finns liksom inga gränser i princip. Mm. <laughs> Och jag spann banan just det, eh, här i julas. Och det känns lite som det är som att spinna lin i princip. Mm. Det är inte jättetrevligt för fingrarna. Det är väldigt hårt, det gör ont. Eh, det låter inte trevligt alls. Det låter inte, det låter inte som ett bra tips. Här. <laughs> men, men det blir väldigt häftigt när man har spunnit det. Det mm. blir liksom rått, mm. som lin. Eh, och jag det tycker man ska prova. Men var det en banan då? Mm, det var mm. Ren, 100% banan. <laughs> <laughs> Något från apa. Mm. Men vad tänker du att du kan sticka av det garnet då? Eh, jag tänker mig att jag ska sticka ja, men antingen någon form av Linaktig topp, alltså mm. något sånt, eller någon skal, eller en, alltså något sånt här. Men allt som du kan tänka dig att du kan sticka av lin, så skulle jag kunna säga att du kan sticka av banan också. Men tror du. Um, för lin kan ju kännas väldigt vast och strävt mm. i början, men vi är mjukare och mjukare. Exakt. Tror du att du får samma effekt med bananen? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag är hoppfull. Eftersom det är så likt i fibrer. om man mm. säger båda både i växtfiber och mm. besläktade med varandra, då, eh, så tror jag faktiskt att det kommer. Att det kommer blir mjukare med tiden så som linet blir. Det får nu bli en fortsättning följa på det här. Mm, Vi får det. veta hur progressen går. Och där tyckte jag verkligen att det var svårt med färgningen. För att den tog inte åt sig färgen alls. nästan För det för är, det är ett... exakt Du kan inte färga den med ull... mm. ullfärg. Ja, du kan. Du kan men det... <laughs> men det tog inte åt sig på samma sätt. Alltså. Så det får man ha i åtanke också om man ska färga. Mm. Spännande. Mm. Mm. Men du gillar ju alpaca också. Ja, det jag vet ja, att du ja. till och med har varit på en alpaca-farm. Ja. Ja, det var jätteroligt. Det var väl så att både jag och mamma hade läst en artikel i någon lantlig tidning om den här alpaka som låg i Skåne. Mm. Som heter Kusipacka eller kusipacha jag vet inte okay. det är CH så jag vet inte mm. hur det ska uttalas. Kusipacka alpaka -farm. Så jag mailade dem och frågade: Är det så att man kan komma och hälsa på er? Mm. Kan man i så fall få köpa ull? Och svaret var ja och ja. <laughs> så för två år sedan blev det nog nu. Eller tre år sedan. Ja år alltså. De flyter ihop. Jag blir gammal känner jag. Men jag åkte i alla fall dit, ut i det skonska landskapet, med min mamma och min pappa i släpptåg Och de hade nog inte så här stora förhoppningar på det här. De tyckte nog bara: så Ska vi köra ut dit? Ja, ja, okej. Då kan vi väl göra det. Men så kommer vi dit och de får syn på alla de här fantastiskt söta alpakorna som bara står där och så gör de små ljud. Så här mm, mm, mm, Så låter de. Och de var ganska nyligen klippta då så de hade inte så jättelång päls att annars så sa den här alpakabonden då att när de har som mest päls och det är en, ett, ett, en bra, ett bra ljud liksom mm. då kan man sticka in armen upp till armbågen Åh oh, ja Så visar han liksom, upp till armbågen kan man ha Himmel och pankåken Det är jättelångt Fantastiskt långa fiber Men eh, den har faktiskt flyttat i. För jag gick in för att reka lite på deras hemsida Nu när jag skulle prata om det här Och de har flyttat till Östergötland Oj. Så det står att det var väl något av en cirkus Att flytta hundra alpakor Från skåne till Östergötland mm. Så nu ligger den närmare bestämt i Kvarnfallet och de säljer de säljer ju alpakor mm. och, och du säljer hela djuret. De säljer Klart. djuren, ja. Och så, så, så har de väl också äh, avelshingstar eller, och ston tror jag. Så mm. att man kan äh, ja, men om du har egna alpakor så kan du få låna deras tjurar eller vad man säger. Mm. För att få nya alpakor. Äh, Uh, alpackans ull är ju unik i många avseenden. Det finns till exempel fem grundfärger. Vit, uh, fawn som är den som kanske du kallade kamelbrun förut. Mm. Den här lite mer okay. kol kolabruna, ljusbruna färgen. Mm. Strun, grå och svart. Och sen finns det underfärger till de här, alltså nyanser av de här färgerna. Så totalt finns det 22 registrerade färger av alpacka. Häftigt. Och det är ju fortfarande det är exakt samma ras, det är bara det är olika ur för olika färger. Det finns ju de som blir fläckiga också. Coolt, som sådana det... dalmatin-alpacor. <laughs> Dalmatina, eh, ja, Och ja, jättehäftiga är dem. Eh, och alpaca klassificeras då efter sin finhet, mm. precis som annan ull. Mm. Eh, och för att mäta finheten mäter man diametern på den enskilda fibern, alltså på ett strå. Nu blir det riktigt nördigt. Det är det jättenördigt. Jag. <laughs> eh, har man då alpakko så skickar man iväg sin ull för analys. Mm. För att det avgör ju till exempel hur fin djuret är mm. och eh, hur mycket du kan sälja din ull för. Så om man vill byta jo. jobb så kan man jobba som alpaca-ullsanalytiker. Okay, Precis. Cool. Ju finare ull desto bättre, såklart. Finare. Och eh, det mäts i mikron. Och en mikron är en tusendels millimeter. Alltså jag skulle verkligen vilja se den utrustningen de mäter. Det är nog inget skjutmått direkt. Jag gillar också att det, att det liksom ändå finns en marknad för det här. Ja, det är fantastiskt. <laughs> eh, den finaste alpackan, då, den som har den finaste finheten, det är Royal Alpaca. Mm. Och då ska det vara lägre än 19 mikroner. Och sedan kommer baby alpaca, som är max 22,5 kronor mm. Och efter det är det superfine, som har max 25,5. Och så vidare och så vidare, mm. så går det upp till ganska tjockt då. Men visst finns det olika typer, eller finns det finns två raser av alpaca också, eller? En som har den här vanliga pelsen som står rakt ut, och så en som har den här hängande pelsen. Jag tror att du tänker på alpaca och lama. Nej, jag tror att det finns två olika på alpaca. Jag har bara sett den här fluffiga. Men som står liksom rakt ut. Ja, men tror att det finns en annan det. också som summerar ut som en rasta rastafärig alpaka. <laughs> Shaggy alpaka. Ja. Vi får nu kolla det. Ja, i kan länkar vi. Jag, vi jag kanske ljuger nu, men jag mm. har för mig det. Men uh, den som är vanligast är väl baby alpaka får man väl säga. Det är ja. den man ofta ser. Och uh, i och med att det då är tjockleken på uh, ullen som avgör detta så är det inte så att baby ull nödvändigtvis kommer från en baby alpaka. Det kan ju även vara en vuxen alpaka som har babyalpaka. samma kvalitet på ullen. Mm. Det visste inte jag. Nu Nej. känner jag mig lite lurad nästan. Precis. Nu ja, kommer du kommit på nytt här. <laughs> Eller lärt dig något nytt. Och alpakan är en så kallad kamelid. Mm. Så det tillhör väl då kamelsläktet. Uh -huh. Och kameliderna, även till kameliderna hör ju laman då. Mm, men laman har ju inte alls den ullen som alpakan har. Har du spunnit lama? Det har jag inte gjort. Nej, inte jag heller. Jag kanske har fått lite i någon sopp någon gång. Men jag har inte spunnit det. Eh, av de fyra eh, sydamerikanska... Kamellidna, för att alpacan här stammar ju därifrån, från Sydamerika. Är vikunjan, den som har den mest exklusiva ullen. Och det här är lite kuriosa kan man väl säga. Men normalt ligger den på 10-12 mikron. Om ni tänker då att Royal Alpaca har lägre än 19 och den här har 10-12. Så den är ju fantastiskt fin. Dock har vikunjan aldrig låtit sig domesticeras. Och att samla då de vilda jordarna en gång om året är ju ett riktigt evenemang då. Mm. Då gör man då för att klippa dem. Och kunna ger ungefär 200 gram vart annat år. Mm. Det är inget man ska satsa på om man vill göra en business. Nej, och då kommer vi till kuriosan då. Här kan vi säga att det berättas att Al Capone den här maffiabossen, mm. i USA han hade en överrock i Vikunja ull. Alltså då vävt mm -hmm. eller stickad av Vikunja ull. Och den värderades då till 30 000 US-dollar. Och det är väl en... Vad kan det vara? 70-80 år sedan kanske? Shit. Ja, ja det är lite, lite häftigt. På. Mm. Tänk att sälja den nu i andra hand. Ja, Och sen också värdet för att det är... Har som den, exakt. Det är lite häftigt. Men man kan i alla fall köpa alpaka från den här äh, packafarmen. Jag åkte mm. ju dit när det låg i Skåne. Jag vet mm. inte om man äh, kan göra det nu. Men jag tror att det bara höra av sig. Mm. Och då fick ju jag... Äh, botanisera. de hade ju stora pappsäckar då med mm. den avklippta ullen, mm. så jag fick ju bara dyka ner där och eh, dra ut tussar och säga, den här färden vill jag ha, den här vill jag ha den här vill jag ha, så olika färger mm. och så sådär man, man kan också köpa då eh, via, om man mejlar dem kan man köpa på det hemskickat och eh, okradad fölull kostar då 45 kronor hektot eh, övrig ull kostar 30 till eh, 40 kronor hektot eller ska det 20 till 30 ska det nog vara och man kan få den kardad också, som att man får ett kardflor och då kostar det 50 kronor extra per hektar. Okej, hektor. så man behöver liksom inte sortera och tvätta sånt själv? Nej, precis. Perfekt. Och det är ju en, en ganska bra service för bara 50 kronor mer hektar mm, faktiskt. Verkligen. Mm. Men om man inte vill åka till en alpacafarm så finns det faktiskt andra ställen att få tag på ull. Precis. Ja. Eh, och det stället som jag själv är mest eh, familjär med, det är ju... Eh, wow. Eh, WoW. som, som wow. i andra eh, sammanhang betyder World of Warcraft. Yeah. Men här betyder det World of Wool, yes. såklart. Eh, och det är en eh, återförsäljare som är i eh, eh, Storbritannien. Mm. Eh, och de har allt är både ofärgad ull i massa olika fårraser. De har ja, typ växtfiber. Alla får, alltså. typ alla mm. De har växtfiber, de har eh, vad heter det, fakefiber? Vad säger Syntetfiber. Man? Syntetfiber, ja. Mm. De har färgat i olika färgbad. De har även så man kan göra sin egen deluxe -blandning, Så man kan välja typ, ah jag vill ha eh, 30 gram silke, 30 gram babykamel, 10 gram cashmere och mm. 40 gram eh, alger. Ja, liksom. den där deluxe som jag färgade och stickade min solution mm. av. Det var en sån ja, så. handblandad. blandad ja. mm. så då kan man välja själv. Och då kan man också välja om man vill ha den färgad eller om man inte vill ha det. Mm. Kostar lite extra då. Ja, det gör mm. det. Eh, och jag gillar World mm. Jag tycker att eh, det är bra kvalitet för för, och det är inte speciellt dyrt. Nej. Du får en snabb leverans. Ehm, och som sagt, det finns allt du behöver ja. i princip. Ehm, motsvarigheten till Wallow heter ju Wingham. Ehm, också ett brittiskt företag. Ehm, jag har beställt därifrån en gång. Ehm, och då beställde jag Sarisilke. Eh, för för det, det, de det har de inte på Wallow Det ja. är en av de få grejerna de inte har. Och jag var jätteskugga på att prova det. Har du provat det nu? Jag har inte provat det. Det ligger fortfarande i sin påse. Men då passar jag även på att beställa lite andra fiber när jag ändå beställde. För om man kommer upp i en viss summa så slipper man frakt. Och eller vad det. Eller man får lägre frakt i alla fall. Mm. Men jag var inte lika imponerad av deras fiberkvalitet Nej. faktiskt som jag var av Wallow det, det kändes lite billigare. så Även om det inte var billigare pris så kändes mm. själva kvaliteten billigare. Men vi länkar till båda de här butikerna. Man kan ju gå in och spana in. Eh, Wingham har också ett jättestort utbud. Faktiskt. Mm. Men det finns ju någon, eh, svensk, en svensk kopp också. Det finns en svensk kopp som heter Fibershoppen. Mm. Och det är eh, holländska Anushka som har den. Just det. Som har flyttat till Sverige och bor här sedan några år tillbaka mm. med sin familj i Värmland. Och eh, där kan man köpa färg med mm. mm. Man kan köpa spinnrockar från Ashford och från spinnrockarnas Rolls Royce, Maya Craft. Mm. Man, Hon har också en speciell hand... En slända eller handspinnare tror jag att hon kallar det den. Och eh, den är ganska speciell. Då håller man den i högerhanden och liksom snurrar runt den. Det är som ett handtag och sen är det en del som snurrar runt. Och så eh, matar man med, med vänsterhanden. Mm -hmm. Så det är en helt annan grej än sån här vanlig slända då. Sån här topptyngd eller bottenslängd slända Jag har inte provat den själv, men hon sa för den i alla fall. Och eh, vad gäller fiber så har hon ull. Eh, blandningar och eh, ren, eh, alltså oblandad ull. Och när man säger blandningar då så då kan det ju vara silke mm. eller eh, mm. eh, banan och något annat. Ja. Jag vet inte. Olika Ban ull okay. också tillsammans. då. Mm. Um, och så har hon också då färgad eller ofärgad ull. Och mm. så har hon en del sådana knasiga som banan, och rami som tydligen är gjort av nässlor. Det har jag aldrig provat. Okej, okay. nej inte heller. Det är rätt spännande. Ja, och de blir mm. det som banan. Ja. Växtfiber. Det är växtfiber också. Det, det kan man ju prova ja. Mm. ja, Det var väl de tips som vi hade på hemsidan då? Ja Jajamän. Mm. Och från alla de här butikerna som vi tipsar om nu, där kan man ju köpa färdiga kardflor och mm. toppspand. Och toppspand det är ju de här långa korvarna med ull kan man säga. Mm. Mm. Och kardflor det, blir, det är när man liksom kardar ihop ullen när fibrerna lägger sig åt olika håll. I toppspand så ligger alla fibrer åt samma håll. Och så är det kvarformat. Så det är det Ett Kadflor är mer som en platta. Ja, och det är, ja, fibrerna ligger som sagt åt olika håll. Och det beror bara på prepareringstekniken. Precis, för kadflor är kammade ofta. Eller vad säger jag? Förlåt, kardade. jag tar om det där. Kadflor är kadrade, toppspannade, kammade. Exakt. Mm. Mm. Men om man inte vill köpa färdiga fiber så kan man ju faktiskt, som Anna gjorde, åka till en alpackafarm eller en fårfarm och köpa fällar. Men mm. då är det ju en liten process man måste gå igenom. Det är en ganska stor process faktiskt. En väldigt tidskrävande process. Mm. En väldigt tidskrävande process, ja. eh, När man köper ull då eh, från alpacar får fårfå, det är samma mm. sak. Att den sitter liksom ihop som en fäll. Om du tänker det som en fårfäll, mm. där skinnet är kvar. Fast mm. det är inget skinn, men de häller liksom ändå ihop. Och då börjar man med att sortera ut de lockarna man vill ha. Vad mm. om Fast man, man tänker, tänker, på då? Ja, då om, man, om man tänker precis som delarna, köttdelarna på ett djur mm. eh, är olika fina så är också ulldelarna på ett djur olika fina. Och på alpakkan till exempel är eh, ullen som sitter på bröstet är, eh, det är ganska korta fibrer mm. och det är mycket hår i den. Alpakkan har ju då både ull och hår okay. och håren sticks. De vill man inte ha. Mm -hmm. uh, I kommersiell alpaka som man köper är håren alltid kvar. Okej. Okay. Uh, det är de här lite glansigare, hårdare stråna, det är håren. När man gör själv så kan man dra ur dem. Uh, oftast lyckas man inte få bort alla, men man kan försöka. Så brösthår, så ullen, är inget man vill ha. Nej. Tycker inte jag i alla fall. och man... inte man ha en Nej, precis. Uh, och det är ganska korta fibrer, de går av lättare oftast mm -hmm. sådär. Uh, nu ska jag inte svära på var de bästa delarna sitter, för att, uh, det är ju inte människa att säga. Det borde vara på huvudet, du vet, den här lilla toppsen. <laughs> <laughs> det är pannluggen, det är den bästa. Uh, nej, Men uh, man sorterar helt enkelt ut de längsta, mjukaste, finaste lockarna. Mm. Det är den första delen. Mm. Sen är ju alpacke lite speciellt, för del två är ju nämligen att man ska tvätta ullen. Ja. Och det behöver man inte göra med Nej, alpaca. Nej, för alpacken har inget lanolin. Exakt. Och, och lanolinet är... Förlåt. <laughs> lanolinet bara... är ullfettet uh, som finns i får. Fårens ull. Exakt. Det som luktar. Det som luktar äckligt. Och det vill man inte ha på sin spinrock. Man Nej. vill inte ha det i sina kardor och sin kardmaskin. Nej. Och man vill inte ha det i sin tröja heller. För då kommer man lukta får. Nej, mm. och det är jättesvårt att bli av med det efter man har spunnit. För mm. det sitter liksom... Inne inuti. i kärnan av garnet. Och det är jättesvårt att bli av med det. Man kan tvätta och tvätta och tvätta. Mm. Och det... Ja, man blir inte av med det. Men alpacken tvättar man inte. Nej. Eh, den blir väldigt statisk om man gör det. Mm. Och det gör det ju svårare att sortera den. Att krava den och att spinna mm. den. Så om man står ut med lite damm och sådär. Så tvättar man helt enkelt inte den. Nej. Eh, och fårul brukar jag tvätta. Jag vet inte om jag gör rätt. Men jag brukar sortera ut det. Så brukar jag lägga de bitarna jag vill ha i en. Eh, ett sådana här tvättpåse för BH och sånt. Mm. Och sen lägger jag det i en hink med lite ljummet Och lite, lite diskmedel, typ grumme. Och så får det stå där tills vattnet blir kallt. Och sen häller jag av och så häller jag på nytt vatten. lite grumme igen. Och sen häller jag av och sen typ tre gånger till med bara vanligt vatten mm. efter det. Och då brukar det bli ganska bra. Mm. Viktigt också när man har tvättat ullen är ju att man eh, tenar ut den. Att man eh, fluffar upp den igen Tesar kan man säga. Den. Tesar heter mm. det. Eh, Direkt. Så att den inte torkar så här ihop krumpen. För då blir det jättesvårt att spinda mm, den precis. sen. Då är det svårt att liksom få tillbaka den här fluffigheten mm. som den har innan tvätten. Vad ska man göra efter man har tvättat? Nej, man, har, man tvättar inte allpackan. Nej, Nej. Efter att man inte har tvättat allpackan äh? <laughs> när man har sorterat exivarna. Eller, <laughs> eller man har tvättat fåret. Så kammar jag alltid och då kammar jag lock för lock. De sitter ju liksom ihop i lockar eller staplar kan mm. man kalla det också. Eh, det är ju mer en lock när det är ett får. En alpaka har ju inte så krullig päls utan mm. den har krimp. Mm. <laughs> Och krimp är, vad kan man säga, krusighet på svenska. Mm. Och ju finare krusighet desto mm. finare ull. Och det kan man se, det är liksom som ett litet zigzag-mönster nästan. Eh, kan man väl se det eller... Kanske som att den är våfflat med ett jättefint sånt här mm. våffeljärn. som man använder till håret, du vet. Den har stått där och liksom... <laughs> ja, precis. Den <laughs> ska på disco. Uh, mellanstadiedisco. Uh, uh, men varför kammar man lockarna då? Men jag kammar med en sån här hundkamp. Sån mm. här st stålkamp. Som brukar ha långa och kortare kam, liksom tänder. Mm. Och då kammar jag toppen. Och jag kammar botten eller basen mm. på den här stapeln eller locken. Och uh, toppen är alltid lite... Lite skitig, lite ihopatryckt och eh, lite solbränd. Mm. Så att när man kammar bort den så brukar den liksom lossna hela toppen. För mm. att den blir väldigt porös där, ullen. Varför äh, kammar du istället för att karda? För att... Eh, alltså jag kammar först och sen kadar. Ja, du gör både två? Mm, okay. Precis. För att annars, om du, om du kadrar direkt, då kommer de här topparna ligga som klumpar i ditt kardflor. Det blir inte fint. Nej. inte bra. Och sen kammar jag botten också. Och det är också för att underlätta kadningen- och för att det kan vara dubbelklippt. Och då är det Just alltså, det. om man till exempel klipper med ullsax då, och man, så kan man ha klippt två gånger. Så det blir som alltså en liten kortfiber där. Den vill man ju bli av med. Och när man gör det här så blir man också av med ganska mycket böse som finns i i alpakaullen. Och du blir ju av med böse när du Alltså till exempel frön och damm och sånt som mm. kan sitta kvar från gräset. Det blir när då du, när du sorterar lockarna. Du blir av med den när du kammar den. Och mm. du blir av med den när du kallar den. Och mm. du blir av med den när du spinnar den. Så det blir mindre och mindre hur mm. längre processen går. Men sen är det när man har kammat alla lockarna, vilket har fantastiskt lång tid, eh, så kardar man dem och då gör man antingen så att om man har ett, eh, ett par handkador så tar man ett par lockar och så tesar man dem lite och det betyder att man liksom drar ut fibern, mm. eh, eller då locken. Och, eh, Samma som man skulle göra efter man har tvättat sin två Efter fårfiber. man har tvättat, precis. Mm. Och har man riktigt fina staplar så brukar det räcka med kanske en eller två sådana lockar per omgång kardning. Mm eventuellt 3 till fyra så lägger man dem, placerar dem på sin kardflor eller på sin kardmatta på mm. handkadan och har man en kardmaskin så tesar man ut dem och så lägger man dem på liksom inmatningen på kardmaskinen mm. och så kardar man. och eh, Lite beroende på hur den ser ut efter att jag plockat loss ner från kardmaskinen och trumman då som man kallar det så kanske jag kardar det en till två gånger till mm. och då drar jag tussar från det färdiga kardfloret och lägger då i samma inmatning så det en gång till. Och i den här, när man gör det här kardprocessen då mm. är det då man kan lägga in om man vill lägga in lite silke eller om man vill lägga in lite angelina så det blir lite gittrigt eller mm. vad man nu vill. Där kan man ju leka loss. Liksom. Precis, då kan man blanda. Du kan lägga i annan färgad ulle och mm. vad som helst. Mm. Kan du göra en blandning i din alldeles egna blandning. Mm. Det är toppen. Och där lärde Elin mig någonting som jag kallar för smörgåsmetoden. <laughs> och det är att man inte ska, man ska inte lägga i alla fiber och dra igenom det så många gånger så att det så att det blandas för mycket Då blir det bara Grött. gröt av allting Och typ brud och grått liksom. mm. Utan att man, man lägger det liksom Tänk så att du bygger en smörgås En sån där riktig med gurka och skinka och, mm. liksom så. och så drar man igenom det en gång kanske. Mm. Så, att det är så att det inte får blandas för mycket. Precis. Så ska man blanda så är det ju bäst att man har kadrat sin packa en gång innan. innan. Exakt. Så kan du lägga på ett lagalpaca och sen kanske du matar in något annat så lägger du det som liksom ett lager mm. ovanpå och så kanske ett lager till. Och så kan man hålla på så tills liksom eh, piggarna så tills man har kommit upp i piggarna. Alltså det är mm. ju piggar på kadmattan och mm. så högt eh, som de sträcker sig av mattan så högt kan du så mycket kan du lägga på på trumman kan man säga. Mm. Och då får man som sagt kadflor, inte ja. topsa. Ett karlflor. Och eh, det blir jättefint. Aha. Så där har ni processen. <gör> ja. Från alpakadjur till färdigt karlflor. jag har ju gjort en liten tutorial på det här också. Just det. Som eh, vi länkar till, som finns på min blogg. Absolut, ifall man inte hängde med nu. Precis. det kan vara finns lite bilder mycket. också, va? Det finns bilder också, ja, så, så kan man, man se. Ja. Yes. Mm. ja, och vår veckans vanliga designer har blivit utbytt mot en helt ovanlig ullnörd istället. Och det sitter en riktigt förbundet Och det är faktiskt vår kompis Elin. Mm. Som har gjort slag i saken. Tog sitt nöderi till en ny nivå. Och skaffade egna får. Så himla coolt. Jättekoolt. Ja, hon är häftig så. Alltså. Så nu har vi intervjuat henne. Ja. Vi inser redan nu att det här avsnittet kommer bli väldigt långt. Superlångt. Så vi tänk, tänkte på att... Tänk, nu samlar jag. Tänk det som att ni får ett dubbelavsnitt mm. istället. Fantastiskt. Det är som att få två överraskningar igen. Precis. Tänk om man fick två leksaker i ett kindre, till exempel. Lite så. Det är det vi ger er nu. Ja. Så. Nu kör vi den här intervjun. <laughs> nu kör vi igen. <laughs> Hur kommer det sig att Elin det får? Mm. Eh, hon har alltid haft en tanke på att skaffa får. Ända sedan när hon började spinna för ungefär fyra år sedan. Eh, hon... Eh, Tänkte till och med, kan man ha får på balkongen? Hon bodde ju i stan på den tiden. det PK har det. Ja. Men då löste de sig det så istället att hon i julklapp av sin sambo och sin bror faktiskt fick ett får. Fast de fick bo kvar på gården utanför Falköping där det här fåret föddes. Och det här fåret heter Anus. <laughs> vet du varför? men det är efter Anoushka som har fibershoppen som är väldigt god vän till Elin. Och även god vän till oss. Och det är hennes smeknamn hon kallar det alltså för Anus. Ja, fantastiskt smeknamn Det kanske passar om man bor i Holland, men i Sverige är det kanske inte lämpligt. <laughs> ja. Men sen flyttade i alla fall Elin ut på landet för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och kunde inte riktigt släppa tanken på får. Så hon... Gick ner till paret som bor nedanför dem och som äger marken kring deras hus. För det fanns ju så himla mycket obrukad mark där. Och då frågade de om de fick arrendera några hektar och det fick de. Mm. häftigt. Och då slipper de ju massa slöja, äh, vet du röja massa slid där för mm. fåren betar ju upp det. Mm. Och tanken är att de ska ha får både för ull och kött. Och det ligger ju ett visst romantiskt skimmer med det här med självförsörjandet såklart. Mm. Men vi får väl se vart det bär av, säger hon. Roligt. Mm. Men jag tänker mig att det är inte bara så att man går och skaffar ett par får. Vad, vad rekommenderar jag att man tänker på innan? Mm. Vad, liksom, vad ska man tänka på? Om man bortser från att man, alltså det som alltid kommer upp när man skaffar djur, typ tid, och pengar, så kan man väl säga att man behöver ha mark om man behöver haga in dem. Och de hade väldigt tur, de fick massa gammal eltråd av en kompis. Så det räckte gott och väl till deras första hage. Mm. Och sen så behöver ju fåren även ha någonstans att bo på vintern. Mm. Och istället för en liten lada så hittade de en friggbord på blocket. Från, som Elifrutade ner, ner från 2000 till en 1000-app. Typisk Elin så alltså. <laughs> <laughs> Och det var ett jobb att montera den och lasta på släpkära och allt vad de gjorde. Men det blev en billig lösning och en mm. väldigt bra till vinterborna den mm. mm. eh, Sedan så måste man ju ha hö och halm. Eh, om man inte har en egen gård och egen mark så måste man ju köpa det. Vilket de gör och de köper det från en bonde som bor närliggande. Mm. Eh, och det är inte jättedyrt. Men man måste tänka på att man, man ska ha ett höförråd i anslutning till vinterhuset som, som rymmer i alla fall två veckors högkonsumtion, re rekommenderar hon. Annars blir det galet med att köra fram och tillbaka och köpa hö tid. hela tiden. Mm. Jag har sett bilder på när de har fyllt sin mm. lilla bil med mm. hö, bokstavligt talat, fyllt bilen. Mm. <laughs> ja. Och sen sist men inte minst så måste man ägna en tanke då åt vilket, vilken typ av form man vill ha. Mm. Och vad man ska ha dem till. Vill man ha köttfår eller vill man ha ullfår? Och vilka spinnegenskaper har ullen till exempel? Så det är väl det som hon säger att man ska tänka på innan man skaffar får. Mm. Men vad är det för får Elin har då? Hon har värmlandsfår. Mm. Och värmlandsfår är ju oftast ganska små. Och en av anledningarna till att hon valde den rasen är just för att de har en väldigt bra ull och ullen kan variera väldigt mycket inom olika individer inom rasen också, ja. men hon köpte dem av en kvinna som spinnade själv så då kunde de välja ut ganska tydligt vilka ull som eller vilka får som hade bra ull. spinnull om man ser. Det kan ju vara bra att tänka på, antar jag, när man ska köpa får som man vill ha spinn av att man kanske köper dem av någon som vet vad det handlar om Ja, mm. om man, exakt, om man ska ha spinn får. spinnfår. Spinnfår Det är det det heter, det heter inte ullfår utan spinnfår <laughs> Okej men äh, hur, många har, hur många får har... Nu skrattar jag lite här för att jag ser att Eddie har frågat äh, äh, Emma om hon ska ta barn på fåren <laughs> <laughs> ja. Men, uh, ja. Hur många, hur många får hon Och ja. kommer hon ta lammungar på dem? <laughs> det är... <laughs> Herregud. Ja. Hon har fem får totalt. Det är en bagge och fyra tackor. Mm. Och förhoppningsvis blir det fler redan vid månadsskiftet april och maj. Spännande. Mm. Eh, två av tackorna visar tydliga tecken på graviditet. <laughs> Men de andra två var lite livligare med sig. Det är <laughs> kanske är svårt i början att, att ana en gravid Tacka hur de uppför sig. Lite luriga. Ja. <laughs> det finns till och med graviditetstester och ultraljud för får, säger hon, För att det känns lite overkill så här i början. Man får ta det som det kommer. Ja, hon är väl glad mm. om det blir en lamm kan jag tänka mig. Ja. Mm. Eh, och om det inte blir eh, lamm så kommer eh, baggen Harry garanterat hamna på köksbordet, säger hon. Man har inte stor användning av en bagge som inte ger någon avkomma. Hårt och brutalt. och ja. brutalt. Det kommer nu smaka gott, tror jag. Men vad ska man annars tänka på? Hur sköter man sina få? Var, när ska de äta? Hur ska mm. de äta? Och... Alltså, får är ju ändå ganska lätt eh, skötta djur på det sättet. Dagligen så ger man dem nytt hö och så mat, kraftfoder. Mm. Och sen rent vatten, morgon och kväll då. Eh, och sen klipper man bara dem två gånger om året. Och eh, det är en gång på åren innan lamningen, eller på våren innan lamningen och en gång på hösten innan själva beteck beteckningen av mm. fåren. Mm. Då... Eh, barnen ska skapas. <laughs> Lambarnen. Ja. Eh, och i samband med klippning så klipper man klövarna också. Ger dem pedikyr. Härligt. <laughs> mm. Får Fårspa. Eh, <laughs> ja, får eh, och sen så kliar man dem lite bakom örat ibland. Mm, det står också på skeppet. Ja, men eh, som sagt, får är ganska lättskötta djur. egentligen mm. de, de trivs. Så, det är ju nästan mindre jobb än med en hund, tänker jag. Ja, det är det. Du gå alltså... ut med den varje dag. Den går ut själv. Nej. Ja, det är kanske är mycket jobb i början. Alltså man ska skaffa en hage och man ska ha ett litet hus till dem och sådär. Men sen verkar det som att det sköter sig själv ganska mycket. Det är mat och sådär och ja. lite kärlek. Och hon säger att, att som sagt det är ett lättskött djur. Jag frågade om det är ett bra hobbydjur för vem som helst som är intresserad. Och som sagt, om man tänker i termer att ha det på balkongen så är det ju inte det. Men är man intresserad av får... Så, så är det inte ett stort arbete. Mm. Däremot så, så måste man ju tänka på att man kan ju inte åka iväg från får. Du kan ju inte, en hund eller en katt kan du slänga in i bilen och ta med dig ut till sommarhuset, det kan du ju inte med eller två Eller låta sin stickkompis passa den. Exakt, till exempel. Har <laughs> ja, du kan ju för sig skaffa mina får. <laughs> passa mina får. Mm. Mm. Ja, men klippningen alltså, två gånger om året. Mm. Uh, vad gör Elin med ullen och hur går hon tillväga med klippningen? Mm. Hon använder en gammal hedlig fårsax. Mm. jag var lite också fundersam över. Använder man typ en rakapparat Eller är det liksom så här, typ som ett så här, en maskin? De åker in i så här... Bzzz, med Skalar av. Men nej, det är en gammal hedlig fårsax. Mm. Eh, och eh, hon, brukar, alltså de, hon säger också att eh, det brukar hålla fåren lugnare än om man klipper den med en maskin. Att man har en sån... Det sax. låter inte liksom något sådär... Nej, Nej, exakt. Eh, det men för klip. deras del så handlar det mest om ekonomi. Mm. Det elektriska fåsaxar är dyra. Och det är inte en handsax. Och en fåklippare är nog ännu dyrare Och så alltså en person. Ja, mm. Ja, gud ja. Fast jag, jag skulle göra de, det gratis. Jag har hört att de är väldigt svåra att få tag på också. Eller att när det är klippsäsong så mm. finns det så väldigt få fåklippare här i Sverige. Okay. Så att eh, man får jaga dem. Ja. Mm. Men en sax, kanske. Men, <laughs> <laughs> ja, men fortsätt. <laughs> eh, nej, men eh, det tar inte så lång tid. Det tar ungefär två timmar per djur att få av eh, ullen. Mm. Och hon har ju bara fem får som säger att alltså, det, det känns värt mm. mödan. Liksom. Mm. Eh, och det jobbigaste är att hålla saxen vass, för den blir fortslö. Eh, och lugga man djuret. Eh, så blir det ju inte så glatt. Nej, Springer det, det lättare i vara så ja. Tänk om hon skulle klippa dig i svålen och du är till <laughs> Ullen sparar hon sedan i papperskassar. Och sen försöker hon tvätta den relativt snart efter klippningen. Mm. Eh, men som sagt, hon är bara människa. Ja. <laughs> det blir lite si med det. Eh, men hon spinner aldrig den otvättad. Sen är det hela processen, mm. som vi sa. Mm. Precis. Mm. Skulle hon, Elin, tycka det var kul att... Och... Pysslar med sina få Forever and ever. På heltid. Som en heltidsfårbund. Ja. Nej, hon säger att eh, hon, hon känner sig rätt nöjd som det är. Eh, folk brukar prata om ungefär att man ska ha 400 tackor för att det ska löna sig att hålla Det får. låter enormt mycket. Det är stört mycket. Mm. Så mycket kan jag inte vi spinna ens en gång på. Nej. Även om hon, vi kunde få spinna i all evighet. tid att spinna heller om man har 400 tackor. <laughs> ja. Nej, men så hon säger att eh, det räcker som det. Hon trivs eh, jättebra. Mm. Mm. Eh, vilket är Elins bästa tips för lyssnare som också vill ha får? Mm. Inte på balkongen då, men ändå. <laughs> eh, hennes första tips är att man, kan köpa, att man ska köpa boken Får av mm. Erik Skjödin. Mm. Eh, och det finns många bra tips i den. Eh, och man kan även fråga andra fårägare, det har ju hon gjort. De flesta delar ju med sig av tips. Eh, och sen säger hon, köp bara får av folk som har får med SC-nummer. Okay. Eh, och det är liksom det här lagstadgade identifikationsnumret indifikation, för julen. Identifikationsnumret. Identifikationsnumret för Identifikationstabellen. Julen. Lite så. <laughs> eh, och det är, eh, det är liksom, det garanterar att det är bra får, att de är eh, MV-fria, som är typ får-AIDS. <laughs> och att de är klövrötefria. Mm. Bra. Eller nej förresten, själva den eller det här, eh, identifikationsnumret gör inte det. Utan det är för gården. Okay. Det andra är eh, saker man ska kolla efter. Det är liksom ett plus? Det är ett plus, ja. Okay. Men det är viktigt att man kollar efter det. Men hur, eh, nu har jag inte kanske Eleg svar på det här, men det är ju svårt. Tänk om man frågar det och så säger de ja och så är mm. det inte så. Undrar vad man har för rättigheter då. ja. Hon säger också att man ska gå till, när du får hem ditt får, mm. gå till fårhälsovården direkt. Så att eh, du vet att du har bra får. För att okay. om, mm. om det börjar sprida sig, det, alltså bland, det kan ju räcka att ett får har det. Precis. Ofta så köper man ju inte, Elin köpte till exempel får från ett ställe och en bagge från ett annat ställe. Mm. För annars så, man ska ju helst inte köpa dem från samma ställe, för då kanske de, det liksom blir inabel. inabel. Mm. Exakt. Um, och då, om den ena har får aids och den andra rasen inte har det så spritt. Eh, så, det. Får alla det. så sprids det direkt emellan. Mm. Mm. Ja. Mm. Det är ju bra också. Går man dit direkt så har man ju liksom papper på om de var friska när man mm. fick dem också. Exakt. Mm. Oh, så det är det. Det är bara ut och skaffa får nu. Vad roligt. Ja, jag blir väldigt sugen. Ja. Ja. Tack Elin för att du ville vara med. Tack. Skulle mm. du vilja ha får? Ja, men alltså... Ja, Ett litet får så hade inte varit fel. Jag vet inte om jag skulle vilja ha så många... Alltså det beror så mycket på vilka mm. förutsättningar man har. Jag kanske tänker att... Uh, Heltidsjobb plus får ändå blir ganska mycket jobb. Och mm. jag vill ändå ha tid över till att spinna och att sticka. Mm. Men jag vet inte hur pass beroende får är av sällskap. Men mm. man kanske kan ha två får. Ja, jag tror inte man ska ha ett får. Nej, jag tror att det blir en, Då får man nog, nog ha något annat, en liten get kanske. Ja. man kan ju ha lite sådana här mm. angora get. Gjester jag är sugen på faktiskt. Ja. man kan ha både angora getter och moherjetter. Och, och angora kaniner också. Mm. Oh, nice, en mm. hel oh. fiberfestival. Ja, det vill det. <laughs> Eller alpakor kanske. Ja, alpakor är ju väldigt fina Och då måste jag säga det nu också när vi pratar om alpakor Att jag hörde på radio idag Att i Skåne så ska de nu ha dem ett nytt vapen mot vargen Oj, vill du veta vad det är? Alpacor? Nej, lamor, mm. oh. spottande och sparkande lamor Coolt Ja, tydligen funkat väldigt bra i USA Nu ska de testa i Skåne Fantastiskt Jag gillar det <laughs> Absolut Ja, tack så jättemycket Elin för att ja. du ville vara med Tack Ja, och vi har gjort det här till en vana nu. Och därför ska vi såklart ha en tävling även den här veckan. Jippie. det är synd att, att man inte lyssnar. bara, jag skulle också vilja tävla. Ja, och vara med. Det här ja. är ett ett skitbra pris. Ja. ja, jätte. Eh, men först ska vi berätta att vinnaren i förra veckans tävling ju inte är dragen nu. När vi Nej. spelar in det här avsnittet. Och det var ju ett mönster av en Avery som man kunde vinna. Men eh, den kommer vara dragen tills när avsnittet spelas. Mm. Så då kommer ni kunna hitta vinnaren bland shownoten, Så att eh, kika... Där, om ni har varit med att tävla och, mm. och var är adressen till bloggen? stickwithuspodcast.blogspot.com Fantastiskt, ja jajamän. Och det är även där ni ska gå in och kommentera om ni ska bli den lyckliga vinnaren i denna veckans tävling. Mm. Eh, och priset vi har idag är riktigt, riktigt bra som sagt. Jag skulle vilja börja tävla själv. ja men Berätta Anna. Ja, det är ju Elin som har varit så fantastiskt generös med att inte bara svara på alla våra frågor utan även skänka 50 gram handspunnet garn av Värmlandsull. Mm. Fantastiskt. tänker jag tänk vad fina saker ni kan göra mm. av det. 50 gram handspunnet. Mm. Kan ni göra något av våra tips? Det kan ni göra, ja. det tycker eller, jag. Eller så för ni behöver göra för att vinna det är att ni ska gå in på bloggen och kommentera under denna veckans avsnitt eh, ert bästa mönstertips till handspunnet mm. och spinner ni inte så, så gör det ingenting. Ni kanske har några tips ändå som ni tror skulle passa eller mm. som ni skulle vilja prova eller sådär. Precis, mm. vad ni skulle kunna tänka är att ni skulle vilja sticka av 50 gram handspunnet. Ja. Värmlands ull. Absolut, oh, och, adressen var... ja, bara på <laughs> <laughs> och adressen var såklart stickwithuspodcast.blogspot.com. Det får ni inte missa. Nej, gå in och tävla. Nu. Ja, så vad händer i veckan då Anna? Har du några storslagna planer? Ähm, jag ska sticka. Men det gör jag alltid, så det är väl inte så stor slaget, kanske. Det låter sjukt bra. Ja, jag tycker också det. Jag tänkte gå på Sippen nitt på fredag. Mm. mm. På Kondeko. Vi. Mellan Lagerhals och NK. Mm. Jag är också sugen på det, faktiskt. Ja. Jag kanske vakar på där. Jag tror det. Jag tror att eh, podcast Emma också kommer dit. Ja. Och Maria, kanske. Hon är väl kommit hem från Florida, då? Ja, det har hon. Fast jag tror att hon trodde... Hon trodde att hon skulle vara väldigt jättelägad, då. Okej. Okay. Mm. Vad vi Vi får se. Då ja. Ni får höra om Marias storslagna Mm. Nästa vecka. Ja. mm. Du då? Vad ska du göra? Um, ja, det blir något supernitt då. Mm. Sen så tänkte jag... Jag håller ju på att öva från Göteborgsvärvet, som sagt. Mm. Så att jag tänkte att jag ska springa 1,6 nu i veckan. Mm. Jag har bara sprungit 1,2 innan. Men nu är det bara fem veckor kvar, så nu måste jag liksom uppdatera öka. mig, öka distanserna mm. helt enkelt. Jag kanske mm. ska över mig inför att heja på det Pjötva och så ät med att äta lite extra choklad kanske Det tycker jag absolut Ni jag måste i, komma och heja Jag sa inte det innan men jag har ätit fantastiskt mycket godis I påsk Min mamma blev nyligen bukopererad Och hade fått Massa godis utöver det godis Som man normalt äter på påsk okay. Så att det har varit ett stickande åt frossande påsk. Fantastiskt. Så jag ska nog också träna mm. faktiskt. Och att <laughs> frossande, så ska jag, jag fick ju en jättestor låda garn från USA Åh, idag. Som är det öppna det här. Mm. Innan. Mm. Så den ska jag nog frossa i. Det tycker jag. Mm. Mm. Jag har en, ett projekt planerat, men det andra är det bara så här: att sitta och Ravelry por surfa och liksom <laughs> matcha garn med mönster. Visst. Mm. Men visst var det så att du redan hade lagt in det i din stashometer. Exakt. Så det, så det ju... behöver inte oroa dig för. Det är därför min. Eh... Den sprang iväg så mycket där i februari. för mm. Det var en förelseuppressant eh, till mig själv. Mm. Eh, så jag var ju uppe i nästan 9000 meter i februari. Oj, ja, det in i. Ja, in jag. Men som sagt, då fyllde jag i år. Jag köpte mm. det till mig själv. Jag köpte garn till Eriks tröja. Vi var hos tant Kofta. Jag fick var jag det då det hade noll ut också? Det var då jag hade noll ut. Nu pratar vi inte om nu jag. Pratar vi inte <laughs> om det. Det börjar bli dags att runda av ja, den här okay. podcasten. <laughs> ja, eh, då kan vi väl säga att det var allt för idag. Um... Och allt som vi har pratat om idag mm. hittar ni ju länkar till i avsnittsguiden mm. på Stick with us podcast -bloggen och adressen är stickwithuspodcast.blogspot.com. Ja jämnt. Mm. om ni vill kontakta oss på annat sätt så kan ni alltid skicka ett mejl till stickwithuspodcast@ gmail.com mm. eller skriva i reveller Ja, det funkar också. Ja. Det är en himla aktivitet där. Det är jätteroligt. Ja, jättekul. Och det är, det är kul att följa allas eh, pickelsplaner eh, på mm -hmm. den här lången. Det är kul att det är folk som har hakat på stationmeten. Jag blev så glad idag för jag var inne på eh, vårt forum innan jag åkte hit och då var det en norsk eh, kvinna som på oss, också lyssnar på oss som hade fått, eh, fått sitt garn. Hon bor ju Norge då. Och då var det någon som skulle börja sticka. Som hade frågor om vad det betydde. Och då bara översatte hon det. Och jag blev så lycklig. Jag tänkte då kommer jag inte ha några problem med norskan. För jag har den här norska översättaren. Fantastiskt. <laughs> och det är det blir så bra. kul också att människor, att man bara kommer tillsammans med varandra. Och hjälper till mm. och ja, peppar varandra. Det är det vi är. älskar med stickvärden. Absolut. Mm. Ja, då återstår det bara att säga hejdå Och ha det helt fantastiskt till nästa gång. Då ska ni få höra både Emma och Maria i ännu ett fullspackat avsnitt. Och Maria har ju precis kommit hem från Florida men ja, jag har ju sett hennes bilder där så det är ju fantastiska garn hon har lagt upp. Mm. Så det blir nog mycket om det. Mycket gansnack. Mm. Mm. Ha det så bra allihopa. Tack ja. för att ni har lyssnat. Hej då!